Műsor hétzáró adásának vendége Csék Péter, akit elbocsátottak a Magyar Rádióból. Beszélgető társaim rajta kívül, még a Partizán Bálból ismerős Kálmán lehet. Kis Kálmán, sziasztok! Valamint itt van velünk a méltán népszerű, hogy is mondjam, globalizációs fene, globalizációs fene gyerek. Gyere Gábor, sziasztok! Akit szintén köszöntök a stúdióban. Ja, én is azt mondom, sziasztok! Szóval jól tudom, hogy ésségsztrájkolsz. Igen! Méghozzá jól tudom, hogy 3. negyedik napja? Igen, tehát ked kedden reggel 8 óra ez pár perccel elkezdtem megenni egy rántocsik és zsemlét, nagy nyilvánosság előtt, és pont 8 óra befejeztem. Azóta csak folyadékot veszek magamhoz. Uh -huh. És mit akarsz elérni az éjszéksztrájkkal? Mm, hát ez egy nagyon komplikált történet. Összesen azt mondom, hogy mi a helyzet jó, tehát hogy, hogy miért kezdtem bele, és abból ki fog derülni, mit szeretnék elérni. Az a helyzet tehát, hogy a, a, a magyar út elfoglalta, nyugatlan lesz, azt, hogy azt megszállta egy új vezetőgárító a tavaly nyáron, amelynek most már szinte kimondott célja az, hogy mindazt, hogy a magyar rádióban az elmúlt 82 évben keletkezett, az megszüntesse, megsemmisítse, semisítse, Ennek Ennek többfajta lépése van. Az egyik lépés az, hogy kitalálták azt, hogy a magyar rádióban túl sokan dolgoznak, ezt mindenfőnök ki szokta találni, mert a legegyszerűbb emberektől megszabadulni, a gépek azok sokkal, sokkal engedékenyebbek, tehát sokkal engedelmesebbek inkább. És hogy könnyen le lehessen megszabadulni emberektől, erre van egy törvényi lehetőség, a csoportos létszámlépítés, ami azért jó, idézőjelben mondva, mert nem kell megindokolni, hogy az illetőtől miért válnak meg. Tehát nem kell azt mondani, hogy azért, mert rosszul dolgoztál, vagy még rosszabbul dolgoztam mert nem tetszik a pofácsát, semmiért nem kell mondani, úgy döntöttünk, hogy te nem kell lesz. Na most egészen véletlenszerűen azt a réteget rúgják ki most a Magyar Rádióból, amelyik régóta ott dolgozik, nagyon sok szakmai tapasztalattal rendelkezik, legal tehát legalább 10-20-30 évet eltöltött ebben az intézményben, illetve az életkora 45 év fölött van. És, és még valami, hogy az elbocsátottaknak a túlnyomó többsége rendkívül rossz anyagi körülmények között él azzal, hogy engem kirúgtak ezzel az öt tagú családunk összjövedelme, össznetú jövedelme 70 ezer forintra csökkent. De nem én mondjuk a legrosszabb helyzetben, nálam is vannak rosszabb helyzetben előve emberek. De ráadásul az elbocsátásnak a módja, a munkatársak kezelése valami egészen eszméletlenül embertelen, majd erre fogok sok-sok példát mondani, hogy mi minden történt. Mi, hogyan bánnak az embereinkkel a Magyar Tehát ez a sok-sok minden készített arra, hogy végre valamit lépni kéne, és mert uh, hitelennyében nincs erre jogi eszköz, majd lesz persze sok-sok ezért gondoltam azt, hogy szájba kezdek. Első lépésként főként azért, hogy felkeltsem a, a, az érdeklődést, hogy mi történik mifelénk. Persze nem csak felénk, ez az elbocsátási mechanizmus, ez mind, minden multicégnél például így szokott történni. Mint a magyar államnál például, mint, hát akár, mint például egy multicégnél. Hát mint például egy multicégnél. És Mert igen, a magyar állam bocsájtott el. Nem egy múlti, csak így utalok hát erre. A, a, az magyar dolog, államnak, de a... a magyar állam által fenntartott részfénytársaság, de én is komplikáltabb tudok. De hát állami tulajdonban van, ha jól Nem. tudom. Nem, az részfénytársaságnak van egy darab részvénye, ami valóban állami tulajdonban van, és ez oszhatatlan. De, hát akkor... de valójában, az állami tulajdon az egy, az egy megfoghatóan tulajdon. Mondjuk azt talán, hogy költségvetésből táplálkozó szervezetből van szó elsősorban. A másik pedig az az, amilyet ez az egész elkezdődött, mm. hogy, hogy mivel a Magyar Rádió vezetői nem tárgyalnak a Magyar Rádió dolgozóival, egyáltalán nem tárgyalnak, vagy szinte egyáltalán nem tárgyalnak, hogy kezdjék el most már a felülvizsgálata annak, hogy mit is műveltekük az elmúlt 10 hónapban. Péter, nekem van némi aggályom azzal a kapcsolatban, ami itt zajlik, ebben a műsorban most, amit én most csinálok, vagy aminek a, aminek a terét azt a, a Apokablipszis részvénytársaság jelen pillanatban Biztosítja, azt is Aha. megmondom, hogy mi az én aggályom ezzel kapcsolatban. Amikor bizonyos újságírók, az ő újságíró szakmájuk körében elkövetett és előforduló visszásságok, embertelenségek, meg mindenféle visszaélések ö, okaira, meg következményeire, meg meg sérelmeire mutatnak rá, akkor tulajdonképpen semmi más nem történik, mint befolyással való visszaélés. Mert hogy valójában mi egy darab cégnek a tagjai vagyunk, ez az ez a tágabb értelemben az újságíró cég, mint mondjuk cip, cip, cipőkészítők, ezen belül pedig rádiósok vagyunk, vagyis cipőfelső készítők. Na most, hogyha a cipő felső bocsátanak el országosan nagy számban, akkor a rész részkészítők azok egymás között megbeszélik, hogy hát engem még nem bocsájtottak el szerencsére, téged elbocsájtottak jaj de rossz a te helyzeted, én nagyon szolidáris vagyok veled, és ezt hallja a másik négy cipőfelső felső készítő, Ha újságírót bocsájtanak el, akkor. Az újságírók is ugyanígy megbeszélik, így diskurálnak egymás között, hogy hát téged elbocsájtottak, hát ez szörnyű. De érdekes módon ezt nem másik 6-8 újságíró hallja, hanem másik 30-40 ezer ember, mert hogy ők az ő számukra egy sokkal nagyobb fokú nyilvánosság lett megadva. Ezért én azt látom, hogy az újságírók, amikor egymással szolidárisak, akkor valójában a saját cég céhes ügyeiket, teregetik ki, mint hogyha azok közügyek lennének. Egyébként fontos lehet, a, fontos lehet. Fontos lehet a köz számára az, hogy miféle visszaélések történnek az országban. Fontos lehet az, hogy például téged elbocsájtottak, te milyen nehéz helyzetbe kerülsz. De pontosan ugyanilyen fontos lehet. Pontosan ugyanilyen indokolt módon, hogy mondjuk az, akit a Tesco pénztárából bocsájtottak el azért, igen. mert egy nap pofátlan módon négyszer ment ki Wécére, sőt még menstruált is van. másnak, Egyetért azt is elbocsájtották. De most nekik nincsen ilyen jó érdekérvényesítési képességük, ha valaki ide jönne hozzám, és azt mondaná, hogy engem elbocsájtottak a, a Tesco-ból, a Tesco pénztárától, készítsek vele műsort, akkor azt kéne, hogy mondjam neki, hogy hogy nem lennék igazságos, hogyha én egy egész műsort szentelnék annak, hogy a, őt a Tesco pénztárából elbocsájtották, bármennyire is együtt érzek bele, és hmm. bármennyire is felháborítónak tartom azt, ahogy ővel a Tesco elbánt, de már hányszor említettem a Tesco-t, szóval hogy az OSAN elbánt vele, ezért aztán kora, én a korából való kora, elbocsájtására igen. nem tudok ennyi időt szentelni, is... mert a metrócég, vagy bármelyik másik, ugyanezt elkövetheti, és én nekem minden nap, nap ezzel ami... kéne ha igazságos migag... Pontosan erről van szó, hogy az, amit én elszerettem volna volna is. És... És nagyon érdekes módon nagyon széleskörű visszhangolva a, a, a hallgatók meg más emberek között, tehát rendkívül sok helyről kapok SMS-eket az ország különböző részéről, hogy, hogy igen, náluk is ez történt a cégnél. És pont úgy uh -huh. is, mindig elmondom, hogy ezért nekem van olyan lehetőségem, hogy, arról, hogy a magam példáján keresztül arról tudjak beszélni, hogy ez a mechanizmus nem egyedülálló, nem csak a magyar ágyóra uh -huh. jellemző, hanem ez egy technológia, amelynek az a lényege, hogy embertelen, kegyetlen, hazug, Becsapós, olyas hmm. módon bánnak azokkal. Igen, csak hogy Robi, akik... uh, Robi az imént, tudja kormányzoltan az ÉS ő szerkesztője az ÉS mai számából ugyanezt kifogásolja, hogy a 90-es évek elején, amikor, amikor megszűnt a magyar nehézipar, illetve megszűnt a magyar könnyűipar, tehát a textilipar és kompletten eltűnt az egész magyar munkásosztály, beleértve minden munkásnőt és munkás férfit. értük sem dobban meg senkinek a szíve, és egyetlen egy jaj, vagy ez... kiáltás sem hangzott el. De ez nagyon nagy a... baj, nem? De ez a... baj. Én, persze ez, ez nagyon Én nagy folyamatosan baj. mondtam egyébként uh... a kollégáimnak, hogy miért számítunk mi arra, hogy velünk kapcsolatosan az emberek rokon szemvezzenek, amikor mi sem, sem hordtunk kékszalokot, nem mentünk oda demonstrálni, amikor a bányászoknak a bányát bezárták például. Igen, Szakon, de én, bocsánat, én, én nem értek egyet ezzel a gondolat, mert csak az imént de befejezni. De, de ha mondjam végig, jó? Uh, jó okay. de csak, hogy arról van szó, hogy nem az, azt gondolom, hogy nem azt lett volna a Magyar az a dolga például, hogy demonstratív módon kivonuljon együtt tüntetni a, a szerencsétlenül jártakkal, a hanem az lett volna a dolga, és ezt is elmulasztotta, és ez sokkal súlyosabb bűn. Azt is elmulasztotta, hogy felhívva a figyelmüket arra, hogy hogyan kell összefogni, hogy hogyan kell együttműködni, hogy milyen fajta lehetőségék vannak a hatalommal szemben. Mm. Az, hogy ezt a Magyar ágyó nem tette meg, ez sokkal súlyosabb bűn annál, mint az, hogy nem szokott azoknak az érdekében, és nem holdott kékszálogot, és így tovább. Na most én mégis én... Vagy, hogy mégis, mégis <coughs> miért van az, hogyha a médiában valami ilyesmi történik, az embereknek fel uh, vonzolja a kedélyét, az az, az, az hogy uh, egyáltalán nem mindegy, hogy amit ők a rádióból hallgatnak, vagy a tévéből néznek, hogy ez miről szól. És ha ez kerül veszélybe, akkor úgy tűnik, de az emberekre mégiscsak érzékenyek. Na. Most ez került veszélybe. Azt hiszem, hogy inkább adjában. kéne a közszolgálati rádiónak a struktúra változásáról beszélni, semmint a szegény rádiósok, szegény elbocsájtott rádiósok életmódbeli zuhanásáról. Éle, élet, világos, ő... világos, világos ez csak egy része, mondom, ez csak, csak az egyik része, hogy de pláne ráadásul azokra jártál rá, inkább alud, akik amúgy is rosszul élnek. De amit nem mondasz, az teljesen jogos. Az, hogy a magyar rádió, na, azt mondta, hogy ez a folyamat másik része az, hogy azt a hármas követelményt, ami a közszolgálattal szemben van, és amivel, amivel egészen pontosan leírható, mi a közszolgálat, az az értékteremtés. Étékőzés és érték továbbítás. Na, ezzel az kapcsolatban eddő... mindjárt hadd tegyük föl egy kérdést a kedves hallgatóknak. A 06303030881-es SMS számú meg a kérdésünket. Hallgatják-e mostanában a petőfi rádiót? Nyilván, hogy hallgatják a petőfi rádiót mostanában, hiszen az ő pénzükből működik, és mekkora pazarlás lenne, olyan lenne, mint, hogy az embernek lenne egy malac perseje, amit drága pénzért vet magának, és nem dobna bele minden nap valamennyit. Nyilvánvaló, hogy hallgatják, az ő pénzükből van, tehát hogy értelemszerűen, ráadásul a petőfi rádió mostanában egész jó kis sorokat vagy egész jóki zenéket. Legalábbis ezt mondta nekem a minap nyári Gábor, amikor beszélgetünk, arról, hogy a Petőfi, tök jó a Petőfi mostanában, nagyon jó zenéket hallok jó, a Petőfi. Ez egy vicces ambivalencia, mert egyfelől a Petőfi Rádion valóban ö, ö, valóban jó számokat játszik. Na jó, jó számok. Ö, ö, Azt hiszem, hogy az az hatalatuk, ha hogy most a nyolcsonás, 90 es nem. évek legnépszerűbb... Nem, ha most, most érkeztem, nem, nem, nem. Ha most kezdtem volna ide a, a, a, a marsról, Uh, és a marsok pedig a, a, a 90-es években érkeztem volna a földről, akkor, akkor megdöbbentem volna, hogy a, a 90-es évek undergroundja, vagy fél undergroundja, vagy fél mainstreamje mainstream árasztja el most ebben a pillanatban a Petőfi Rádiót. Uh, az általunk, vagy a mi generációnk által igényesnek tekintett zenék, hmm? uh, amikor éppen kiszálltam az autóból, behallgatom egy picit a petőfi jól tudom, éppen Mobi, utána Emirul ez mert. Na, uh, na ez uh, jó. Na, hát, jó, hát, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó oké. Okay, jó, igen, okay, igen. igen okay. Tehát, hogy tényleg olyan na, zenék az amiket van, így is na is? Igen. Tehát, hogyha egy, rádiónak, egy rádiót az jellemez, hogy milyen jó zenéket játszik, arról, azt mondom, hogy na is, miről akar szólni? Mit akar mondani? Hát ugye az úgy, hogy a koncepció, a következőről szól, a, a, ők, ők fel akarták számolni ugye a köztolgálti rádió kakofóniáját, és azt mondták, hogy választjuk három, három felé a három köztolgálti rádiós csatornát, legyen a Bartok Rádió az értelmiségé, az ha tehát gyakorlatilag kimutathatatlan hallgatottságú Bartók Rádió a maga komoly zenei a maga komoly zenei repertuárjával a Kossuth Rádió legyen az általános hírcsatorna, és a Petőfi Rádió pedig legyen egy könnyű zenei elsősorban a fiataloknak szóló műsor azt gondolom egyébként, hogy ez a koncepció alapvetően nem rossz, De. régóta azért, tudod, miért rossz? mert miért van az, hogy aki fiatal az csak zenét, az csak zenére kíváncsi, hát ez nem igaz ez egyszerűen nem igaz. Azt gondolom, hogy egy generációs probléma. Én speciál azt gondolom, hogy minket tömegesen hallgatnak fiatalok. Legalábbis ez az illúzió. 0630303881 az SMS szám, ahol minket ez ügyben cápolni, illetve megerősíteni lehet. Én azt gondolom, hogy mi annak ellenére, hogy megpróbálunk fiatalokkal kommunikálni, annak ellenére nem kell, hogy, hogy folyamatosan zenéljünk. Szerintem létezik az a műfaj, hogy Talking rádió, és azt gondolom, Igen, hogy a, a kereskedelmi rádiózás, a kereskedelmi rádiózás az nem ö, fedi le azokat az igényeket. Nem elégítik ki azokat az igényeket, azokat a társadalmi igényeket, gondolom, a létező társadalmi igényeket, intellektuális igényeket, kulturális hey, igényeket, amelyekre a közszolgálat és a közszolgálatiság létesült a A, az a, -A, a. a, az a. konzervatív rádiózás, és ami a, a. a 82 éves, tehát a 82 a, múltjára hivatkozó kon konzervatív rádiózás az, ami ezt a fajta párbeszédet a fiatalok, illetve a mindenkori rádiókészítők között egyelőre lehetetlen. Mi aztán nem, nem, Én nem hát magunkról és... beszélek, hanem arról beszélek, hogy, hogy igen, ez a rádió hallgatható, én is úgy kerültem a műsorodba, hogy a rádiócsatornák egyébként ettől egyik rádió rádiócsatornák között válogatva egyszer csak ide Tudod, milyen nehéz volt két, elintézni, hogy a két. többi műtőbi rádió hallgathatatlan műsorokat csinálj. De az, hogy mi viszonylag hallgathatóak vagyunk, az még a könnyebbik eset. A már kihúzom a fenekedből, szóval azt akarom mondani, hogy itt hogy találtam ide. És, és azt gondolom, hogy, hogy a, a Petőfi Rádió egyébként is... Tehát az, a régi Petőfi rádió is elsősorban nekem szólt volna, de, de mégsem találtál el hozzám. Jó, És akkor, azt gondolom, hogy, várjál, hogy uh, igen, de lehet. De várjál, de várjál, de akkor viszont arról van szó, hogy a régi Petőfi rádió az nem felelt meg az ízlésednek, de ez nem szólhat az új Petőfi rádió mellett. Ez nem lehet érve az ne, új Petőfi ne, de, rádió mellett. Mondom, most a, főnyíró a, főnyíró a változás mellett lehet, de a változásnak a minősége mellett, amelyet tapasztalunk, nem lehet érv. Jó, azt Én azt gondolom, hogy ez a fönnyíró elvérvényesül egyszerűen csak. Tehát nincs szó egyébről, mint hogy igen, egy, hogy megint csak kénytelen vagyok Zúh Györgyöt idézni, vagy legalábbis parafrazálni, schuch, te, vagy súh, bocsánat, schuch. Szóval megjelent, megjelent egy, egy multi a, a színen, vagy hát legalábbis egy multi gondolkodású, vagy, a, gondolkodású és az ő játékszabájaik szerint játszó igazgató, aki igen, pusztán a, a prosperitás, vagy a, vagy a hallgatottság, illetve a, a költséghatékonyság szempontjai mentén számolja fel, és le, és nyírja ki a rádiónak azokat, a Nyilván sok szempontból megőrzendő uh, intézményeit, amik, amikért sokan, sokaknak fáj a szívük. Egy másfelől más viszont azt gondolom, hogy, hogy uh, uh, én, én egy ismerek sok embert, akik uh, kereskedelmi rádióknál, kereskedelmi televízióknál dolgoznak, és elképesztő. No. Uh, no. A, hmm. az arány, a, a, a, már csak az az arány is, mondjuk, ami a dolgozók létszáma között fennáll. Egy, egy, egy jó például akkor... kereskedelmi tévét körülbelül 152 ember csinál, a, a nézetetlen magyar televíziót körülbelül 3, vagy most ebben de, a... a Kaptunk, az... kaptunk SMS-eket tömegesen. 32 éves vagyok, még fiatal vagyok, én fiatal vagyok, tömegesen hallgatlak. 25 vagyok, 28 vagyok, 30 vagyok, 24 vagyok, 22 vagyok, tömegesen hallgatlak. Itt Na, vannak, Itt vannak ők. Hát, ők. Így van, tehát, tehát, nem, ez tehát... is azt mutatja, hogy nem csak zenét hallgatnak Igen, a fiatalok. Tehát... Tehát, ha, hogy mondjak azért néhány dolgot ehhez, amit mondtál? Egyrészt azon nincsen vita talán közöttünk, hogy a Magyar Rádiónak a, az, el, az elmúlt tíz évben nagyon rossz, nagyon öreg, nagyon tempótlan, <hül> nagyon hallgathatatlan műsorai voltak, javarész. Ebben egyetle, nincsen vita. Ez szar volt, ezt mondjuk őszintén. szintén. Ezt nekem nem szabad mondani, mert akkor engem megbüntettek, mert én még alkalmazottak. Robi szar volt. volt, ugye? Ezt mondjuk, hogy a Magyar Rádió szar volt. Én, de, hogy ez ez szerintem a magyarországi, hogy mondjam, tévézés úgy általában ugyan blokk szar. Másképpen volt szar a közszolgálati rádió, mint amilyen módon volt szar a kereskedelmi rádió. Nagyon de, másképpen. De, de, de, de ez mondjam, nem jelenti azt, hogy jó lett volna a közszolgálati lehet, rádió. Lehet egy de, de én tudnék egyébként jó közszolgálati rádiót, rádiót elképzelni, ami valóban jó közszolgálati rádió lenne, nem hasonlítani. Most nem a múlt kéne beszélnünk, azt gondolom, hanem a jelen petőfiéről. De, de mondjam tovább ezt a dolgot. Tehát tehát abban nincsen vita tehát, hogy, hogy valamit kellett csinálni a Magyar Rádióval, mert foglóban folyamatosan vesztettük el a hallgatóinkat, ahogy halltak meg az emberek, az idősek, úgy lett egyre kevesebb hallgatók. De nem minden szempontból. Nekem van egy érdekes statisztikám, megdöbbentő volt. Ezer, kire, 2007. július első hetében megnéztem a Magyar Rádió internetes hallgatottságát. Ami egy, egy korszerű hallgatottsági, hallgatási formában. A Petőfit átlagosan egyidejűleg 40 ember hallgatta, a csúcsidőben, ez délelőtt 10-től 16-ig, tehát a munkatérdési időszak, pénteken 14-ig tartott, ott olyan 80-90 volt, amikor 100-felé is ment ez a hallgatottság. A kosutot ugyancsak 40-en hallgatják általában, kivéve a déli krónikát, és vasárnap a vasárnap, vasárnap újságot, a déli krónikánál ilyen 150, -150, 150 volt a hallgatottság. A Bartók esetében a hallgatottság 0 és 10 között volt interneten, ebből szinte sosem ment. Ez volt 2007. július első hetében. 2005. júliusának első hetében a Kossuth Rádiót átlagosan egy időben 4 ember hallgatta. A déli krónikát több mint 2000 volt, amikor több mint 3000 ember hallgatta. A Petőfit szintén Négy-ötszáz ember hallgatta általában az interneten. A következtetéseidre vagyunk mondom, kíváncsiak, hagyjuk a számokat. Mindjárt mondom, mert nagyon fontos, a kapari csütörtök, több mint ezen, a 2 két an néhány koncertet több mint ezen hallgatok az interneten. Tehát olyan drasztikusan csökkent az internetes hallgatottság, amit, amit egy dolog indokol, és én tudom, hogy nyisd a... Azáltal, hogy a csali, hogy a műsorok letölthetősége megszűnt a súk, súlyói utasítása következtében, az emberek nem jöttek oda hallgatni az interneten a Kossuth partókot, mert ők konkrét műsorokra voltak kíváncsiak, és ha már ott voltak, akkor kezdtek el hallgatni általában a e, színjelegű adás, ez megszűnt. Tehát magyarán a Magyar Rádió internetes hallgatottsága nem éri el egy kisközösségi rájónak a hallgatottságát. Ilyen, ilyen módon lett tönkretéve az egyik, csak az egyik szegmensről beszéltem csupán. Jó, Tehát miért akarják az... ezek az országrontók tönkretenni a magyar rádiózást? Ez lenne a kérdésem. Igen. Akkor most már ebből egy egyértelműen ez a következtetés formálódik ki, amit most mondasz. Tehát akkor akkor térjünk rá a lényegre, akkor ne mondom, kerülgessük hogy hogy a ez. forró, forró elmondom, hogy... Nyilván vannak megbízóik. De, de vigyázzat, Ö... mert ez meredek lesz. Na, Ö... Ö... ja, kemény lesz. Nem, de ezt az az az az mindig szeretjük a keményeknek. A zsidók? KGB? Nem. Minket minket, minket minket minket jövő, minket jövő, jövő, nem, nem, nem. Na lesz, de a közhelyeket raktálják. Az igazán kemény dolgok most következnek. Arról van, no. szó, arról van szó, és ez nem nem titok már, hogy június eh, első hetében, június 11-én egy, született egy határozat a rádió eh, tulajdonú közalapítványnak, hogy súlygyögyök kötelessége október 31-ig eh, megkészíteni azt a tanulmányt, amely a magyar rádió ingatlaninak hasznosításáról szól. Ez nem automatán nem jelenti azt, hogy el kell adni azt az igen értékes és a rajta lévő épületeket, ah, szóval lopni működik, hanem, hanem ez csak egy tanulmány, amiben bele lehet az is, hogy marad a ott, ahol van. Hol ez is az egyetlen jó dolog. Ez egy, a a egy nagyon szar hely, nem? A az az vel... mögött. Ez egy nem? olyan értéktelentelek fölött, hogy megépült a mélygarázs. Meg meg fog metró is ott éppen. De várjál, de ahhoz ha. most miért kell, tehát azért adnak zenét, hogy kisebb legyen a, az infrastruktúrának az igénye, és ezért aztán a az lehessen, ingatlanok mondja. ezek Igen. szükségtelenné váljanak, Pontosan. és ezeket privatizálni lehessen. És ezek most a Betőfirágyó gyakorlatilag egy számítógép üzemelteti. Tehát hallgass meg, csak zene, óránként hírek. Ezt no, egy számítógép önmagától Ez egy feladatot. A másikok az sokkal fontosabb. Aha. A Magyar Rádió mindenfajta dolga, a fejlesztése, az archívuma, a műsorok, nem utolsó a műsorok, az ott dolgozó emberek egyfajta szellemiséget jelentenek. Ez a szellemiség, ennek a szellemiségnek az a lényege, még egyszer, hogy értéket akar a nyújtani. Ez a fajta szellemiség feleslegesnek látszik, hiszen feleslegesek azok az emberek, akik gondolkodnak, akik igényesek és így tovább. Ezt a szellemi műhelyt kell tehát elsősorban tenni. Nem nemcsak az anyagi részét, tehát a materiáns részét, hanem az emberi részét is. Ez a két dolog az, amire az egész ciklus kimegy, hogy szétperni mindazt, ami értéket ad, értéket közvetítés, értéket pedem.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 Milyen? Szellemi természetű értékmentéssel foglalkozó ellenkulturális magazinunk. Kérdés, hogy milyen népszerűségre tetszert az utóbbi hetek hónapok során a fiatal korosztály körében, abban a körben, amelyet a Petőfi nem képes máshogyan megcélozni, mint a 90-es évek félalterkönyű zenéjével. Nos, hát itt vannak az SMS-ek. Sziasztok! Én leginkább a rádiókabarét csajnálom a Petőfiből, de szerencsére be... itt vagy, te Robi, aki legalább olyan szórakoztató vagy. Főleg, mikor úgy beleéled magad egy témába, hogy fröcsög a nyálal. Égént a netten a rajongó, hogy már többször párhuzamot mondtak az egykori eh, kaberic csütörtök és az apokalipszis érték között. Tök jó, hogy vagyunk csütörtökön is. A Petőfivel az a baj, hogy nyugdíjasok próbálják kitalálni, mit szeretnek a fiatalok. Teljes fiatalítás kell. Vállaljátok fiúk az első lépést? Hát ha ez hivatalos felkérés, akkor... Ott a helyünk. Akkor zavarban vagyunk. A Lipót mező 139 éves szellemiségét most nyírták ki. Így van. Kilóra is, nézetméterre eladják a magyarokat is. Udanyerről van szó. Igen. Egyetértek. Én 26 éves vagyok, de a trendi kereskedelmi rádióktól írtózom. nyírják a rétegműsorokat. Ja igen, Rádió 666 MHZ, mi vagyunk a barátod. <gül> de jó, a van barátod rádió, tudod? Ezt nem ismerem. Nem. Nem. nem. Rádiókafé. Rádió, ja, ja, ja. no az, az, az, az nem Na jó, hát de mire a 666? A 3-6-os. Sátán? Hát nyilván ezért Opa. írta, nem? Miket Jóisten. Isten. Na szóval, hogy, hát hogy rajta van a 3-6-os. Bármint a kereskedelmi rádiózáson, de szer szer szerinted, de vár, lehet, de vár, jobban, az szerinted? Az... lehet jobban arcul köpni a hallgatóidat, mint egy olyan szlogennel, hogy van barátod. Tehát, hogy te egy nyomorult, szerencsétlen lúzer vagy, van ez a frekvencia neked, és ez a te barátod. Tehát amikor egyedül vagy, amikor meg akarod osztani a szánalmas életednek a nyomorúságos frusztrációit valakivel, hát akkor, akkor oda tekersz a frekvenciára, akkor ott vagyunk mi neked, de, mert mi de, vagyunk a te barátod. Mert de ha de mi nem lennék, nem lenne barátod. De, de a Delgapuzsi lehet enni azért hát sokkal rosszabb, nem szerintem lehet alulmulni a nagy gyonzenével. Az, ki, az a Petőfi. Petőfi, az az nagyon zene. az. az Minden, zene. Az, az, az Minden zene. óta után az, hogy a van ennél, zene. Van, van ennél primitívebb szlogán? Elképzelhető ennél primitívebb szlogán? Hát, nagyon zene! Fi. Petőfi Rádió! E, ez igazából azoknak ciki, akik most ott dolgoznak, hiszen azok tanult emberek. De! Én, én meg tudom, hogy benne... mit hallottam. Én itt ott, hogy itt hallottam. nem a... tudtam múlt ember. Hát, ne azok csináljuk akik... már egymás. Azok, azok, akik ott onnan eljöttek, mert hogy el kellett jönnünk, meg megkríkták őket, azok állítólag nem mernek panaszkodni, nem mernek petíciókat benyújtani, mert mert annyira féltik az ott maradt kollégáikat, hogy majd őket is kifogják rúgni. Én ezt hallottam, és olyas valakitől hallottam, aki ott dolgozott, és könyörgött nekem, hogy ne mondjam el, hogy ő kicsoda, és hogy atya úristen. Tehát, hogy, tehát, hogy én, én azt hallottam, hogy aki a tetőfi eljöttek, szabályosan meg vannak félemlítve. Az baj, hogy ez a történet nagyon korai, a, a többi egykor éltve, hát még a jelenben is létező szocialista nagyvállalat leépítéseinek narratíváival, Uh, ugyanez a folyamat zajlik az egészségügyben, az oktatásban és a csomó Jó. helyen. Uh, csak azt gondolom, hogy, hogy nyilván ezek a sztorik tele vannak személyes tragédiákkal, de, de uh, ezeket a dolgokat meg kellett lépni. A kérdés az, hogy, hogy lépni. Nem, nem, nem. A az, hogy a változás, az, hogy a változás szükséges, bocsánat. Az, hogy a változás szükséges, azt én nem vitatom. Az, hogy a régi, az fenntarthatatlan volt és ócska és kádár lehelletétől bűzlött, azt én nem vitatom. De az, hogy ami létrejött, az meg. De miért ne nem nem van, a nevetséges rádiónak... és a közszolgálatiságra még csak nem is emlékeztet, miért ne az, az megfelelő. A Betőfi rádiónak egy egészen picike elsejt. Egyébként a Betöfi <gül> <Rádiónak gül> koncepció... szeretem. Mert a koncepciónak... mert a koncepció nincsen a közszolgálatisággal köszönő viszony Betőfi... azért. A Betöfi rádióval szerintem, ha már eh, komolyan veszél a kapitalizmus játékszabályait, igazából egyetlen egy baj van, megjelent egy újabb kereskedelmi rádió, az elképesztő eh, befizetéseket, az eh, elképesztőszeket befizető kereszt kereskedelmi rádiók között. Tehát van egy csomó kereskedelmi rádió, ami minden évben uh, hihetetlen pénzeket, százmilliókat, uh, milliárd forintokat fizet be a költségvetésbe, azért, hogy egyáltalán és működhessen. Igaz, ennek rendében a reklámbevételeiből uh, fenntarthatja magát. Uh, emellett viszont megjelent egy, egy, egy, egy kereskedelmi rádió, ami viszont költségvetési pénzből él. Hát uh, nem szuka. kell. Tehát amelyik igen. nem úgy befizet, uh, hanem vesz. Hanem ki ki a nem, nem, nem úgy befizet, hanem ki vesz a költségvetésből. Uh, viszont ugyanazok a szabályok érvényesek rá is, mint minden kereskedelmi rádióra. Uh, de hát igen, ez a. Igen. Nem, én egy, egy ezt... polgári egy, egy, az az az az az hogy, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy az egyéni sérelmeket félre kell tenni, mert a változtatás szükséges volt. Mondok nektek valamit. A magyar ágyónak nem csak műsorai vannak, hanem van nekik például archívuma is. Az archívumban van, van hangrásül műhely. Ennek egyik munkadása monár Tibor volt, aki arra az egyetlen szakember egész Európában, aki képes arra, hogy széttölt végre lemezeket összeragasszon, úgy, hogy azok lejárszató vál, válhassanak, és akkor, akkor abból meg lehet csinálni egy digitális felvételt. Ezt az embert, aki a, a saját berendezéseivel, a saját magát e, kevert lötyökkel e, felbecsülhetetlen kulturális értékeket mentett meg, és mentenek most is, azt a berendezéseivel, a löttjeivel, a tudásával minél együtt kirúgták. Ez semmit, ez semmi nem magyarázza meg. Uh, nyilván, tehát én, nem, nem én végzem ezt a munkát, én biztosan nem, ezt nem értem, ezt ez le van nem. írva valami van egy ilyen a kapitalista nagykönyv és le van írva, hogy ki minden több ember tehát az a jó nem, cég, nem, a, az egyszemélyes Kft. az Isten cég, mert nem, ott csak nem egy ember után kell tévét a, a kapitalistus játékszabályai, legalább a több játékszabályai az, hogy, hogy Uh, uh, profitot terem. Nem is termés, nem. Igen, ha nem is, is termés, <gül> profitot legalább legyen erről van, na, erről van szó. ha jól Robi, tudom, Robi, nem egy magáncég. De Robi, ha Robi, kap, Robi, két két két Robi, minden, tehát semmiképp se eh, hagyjunk szónyiak kül az egyik az hogy ez az intézmény is költségvetési pénzből működik, Tehát a te pénzedből az én pénzemből, mindenünk pénzéből részben jó, Tehát azért javarész költségvetési forrásokból működik, amiket mi fizetünk be. Tehát nem, mindegy, hogy visz a pénz milyen módon pazarolják el, és hogy, hogy uh, uh, egyébben, nem Jó. tudom, 10 milliárd dollárt dobunk ki egy kukába, 10 millió forint, vagy 10 milliárd forintot dobunk ki egy kukába, vagy csak 1 milliárd Figyuka. forintot. rosszat mondasz. Uh, Azért mondasz rosszat, mert a monáltibak kirúgtak, az tudom, kultúra, pénz a Kultúra hozhat, és, a pénz az soha és nem ér. pénz hozhatott volna a magyar rádiónak mert mondom, rögtön megvásárolt egy, egy francia rádió. Rögtön. Mert annak fontos, hogy ezek az értékek megmaradjanak. Tehát, ha meghirdettük volna Molnár Tibit, hogy van egy ilyen szolgáltatásunk, akkor az milliárdokat, komolyan mondom, milliárdokat hozhatott volna. Az én munkakörömben jó. én évente 9 millió forintot kerestem, mint oktatászervező, a Magyar Rádió számára. Minden olyan dolgot, ami pénzhoz most a Magyar rádiónak, azt is kidobják. Tehát én, nem igaz. Tehát nem igaz, hogy, hogy, nem nem, nem, hogy én, költséghatogyan én, én egy valamire volnék kíváncsi, hogy most, amikor a, nem csak Magyarországon, hanem globálisan egy kulturális haláltán zajlik, egy kulturális mélyrepülés, egy létromlás, ezt Hamvas Béla így fogalmazta meg, amikor az emberi szellem az alászáll a tudattalamba, a tudattalan pedig felmerül, és, és, és valójában azt éljük meg egy. Hogy, hogy, hogy is fogalmazta ezt Hanvas? úgy Úgyhogy ez, úgy, ez egy vertikális vertikális népvándorlás, amikor az ember mély rétegeiben rejlő barbár, az feltör a felszínre. Az ösztönök világa tört fel a felszínre oda, ahol valaha a tudat volt, a tudat pedig alámerült. Most ezt a, a tömegeknek a lázadása, ahogyan ezt Ortega megfogalmazta, ez mindenütt körülöttünk, mindenütt zajlik. Tehát azt látjuk, hogy a kereskedelmi struktúra az ebből keresi a pénzét, hogy az embereknek a legközvetlenebb, legdirektebb ösztöneit elégítse ki. A zabálás, a mulatozás, a könnyen kifizetődő ingerek, ezek azok, de, de Robi, amik. A, ez ez, az, az, ez a kereskedelmi strukturál. A kereskedelmi, kereskedelmi a... rádió uh, uh, és nem menjünk bele a. Uh, nem tudom, kulturterteti fejtegetésbe, mindenkor uh, az éppen. Uh, a legrosszabbik, ami, ami, amit abban a piedra ér az emberiség. Mindig lehet hivatkozni hogy sosem volt aranykorra, amikor minden nagyszerű volt bezzeg most, Béla ebben egyébként nagyszerű és egy nagyszerű kókler szerintem, aki elíteti az emberrel, hogy az épp, épp a, nem tudom milyen társatni, legalőleg ilyen depressív szakaszok mm. miért olyan depresszívek, amilyenek, és bezzeg valamikor De, ég, de kirke, kirkegord, Nincse! De, de mindegy, jó, én az, de azt a... gondolom, hogy egyfelől. egyfelől ez nem, nem, nem van olyan a... rádiók, amelyek ellátnak köszöngati funkciókat, ilyen például mondjuk például az Inforrádió, vagy mondjuk például a rádió függetlenek ezek. ezek a rádió. Nem, nem a, majd az infotrádió meg a klubrádió lesz az amerika. a... azt mondta, mi az, hogy, hogy, hogy közszolgálati funkciókat lát el egy olyan rádió amelyikről azt mondod, hogy nem független. Hát te komolyan veszed ezt a kifejezést, Szerintet, hogy közszolgálati szolgáltat egy csilingli funkció. Olyan költsögőgalatti rádió amelyik bármilyen tekintetben kontinensben független. Mondjuk le az igényéről! aztán nem mondani, mondjuk la az igényről én csak azt mondom, hogy most is léteznek olyan rádiók, azért léteznek ilyen rádiók, mert a költsögő rádió és petőfirádió nem képesek ellátni ezt a Kell látni, na látod a De vere, fontos vere. különbség, ami pedig azt szerintem a ugyanakkor, már... hogyha ez fordítva történik. Azért nem lesz köz, közrádió, azért szűnik meg, hogy lehessen mind a két tábornak esetleg olyan rádiója, amelyik a közigényeit kiszolgálja. Jó, ez a jól, rádió, jól, amely A rádió. tömegek lázadásánál tartunk, szerintem szörnyű hiba összekeverni az elég kultúráját a tömegekével. Aha. Azért, Csak az azért a tömegek kultúráját azt úgy kellett módszeresen kialakítani. Tehát a tömegkultúra nem úgy mint egy bokron a bogyó. A tömegkultúra nagyon igaz. komoly pénzek vannak igaz. abban, igaz. hogy a tömegkultúra kialakult, és olyan alakult, ennél. Ez, ez nem igaz. Ez nem igaz. Tehát egyfelől a tömegkultúra mindig is létezett, másfelől én azt gondolom, és hogy. És mindig is olyan természetű volt a tömegkultúra, mint az elit kultúráját megerőszakolni, és megerőszakolni a tömegekre, hogy ezt tették mondjuk az előző rendszerben, hogy igen, az utolsó parasztfiú is tanuljon, József Attilát is itt És nem voltam. a rendszerváltás és kiderült, hogy ez nem telező, kiderült hirtelen, hogy senki nem akar Szerinte Rábor! A tanulni, Szerinted a tömegkultúra, nem az nem, tömegkultúra az nem adaptálva lett Magyarországra? Szerinted nem brendek lettek átvéve nyugatról? Szerinted a a, akár a fábrisó, akár a Big Brother, ez nem egy nyugati brand, amit egy az egybe egy csomagban átvettek nyugatról. Szerintem ez a tömegkultúra, hát a tömegkultúra, a, a, a tömegnek joga van a saját. Ja, igen, hát a tömegnek joga van a saját kultúrája. hát a tömeg az ilyen kultúrát szültek a a a a tömeg... a tömegnek... A tömegnek yoga van a saját tömeg. Ez az nem mondom. az ő kultúrája, felú... az... ezt a kultúrát, ezt ő ő ő a szemet szólját le az őt. Milyen az ő kultúrája? maxim módszerekről vagy valóban brandokról? van szó. Mi rajtunk múlik, hogy milyen az ő na erről van szó, a tömegek. A saját az írástudok felelőssége, én azt gondolom, hogy nem? Én azt gondolom, hogy, az, hogy a De, az tudóknak az iránt van felelősségük, hogy az ő, őket alkalmazó tőkések mennyi pénzt halmoznak föl. Ez iránt van az írás tudóknak szerintet felelősségük, ugye? Nem, Semmi nem, más nincs. Nem, nem, én azt ha nem, nem. A saját van elsősorban felelőssége, és ez a legfontosabb. Vegye jó könyveket, otthon nézel jó filmeket, egy, vegye egy, jó, ki jó DVD-ket, és amikor meg bemegy a munkaére, akkor meg dolgozzon úgy, mint, mint, egy, tényleg, mint egy kulimunkás, úgy, mint egy proletár, egy média proletár, és állítson elő szart, ez a dolga? Lehet, ez a dolga szerint egy így a munkásnak. Az Tartsa meg saját magának a azt magas kultúrát, amit jónak vél, a munkahelyén pedig termeljen profitot, ezt gondolod, ugye? Ha valaki, ha valaki ezt a sorsat választotta, vagy ezt az utat járja, akkor az ő az, az ő dolga. Sok az út van nyilvánvaló módon. De na jó, hát ez, amit nem kéne a közszolgálatban rábízni az alkalmazotra. Mert a kereskedelmi cégnél tényleg a részvényes határozza meg, hogy az ő által alkalmazott, figura, az miért szempontokat érvényesít. itt a közszolgálatban nem ez a helyzet, és tudod, hogy miért nem ez a helyzet? Gábor, mert a közszolgálatban a részvényes én vagyok. Én vagyok. Én döntöm el az én szempontjaimra ki nekem tekintettel lenni. Mik az én szempontjaim nekem, mint állampolgárnak, az, hogy hozzájuthassak a kultúrának olyan szegmentumaihoz, amely szegmentumokat a piac nem, nem biztosít a számomra. A piac leveszi a kezét bizonyos dolgokról. Miért veszi le a piac a kezét bizonyos művelődési területekről, például bizonyos kulturális termékekről, irányzatokról? Azért, mert nincsen benne profit. A közszolgálatnak az a funkciója, hogy pontosan Ezeket a kulturális termékeket termékek, biztosítam a számunkra. Nem Na úgy gondolom, hogy egyet a Petőfi rádió, akkor Gábor akkor most mondja nekem. Nem, Pető a fetőfilágyó rádió rádió rádió szerint még jelenleg nem olyan az a kérdésem, hogy az emberek nem, nem kapják meg a kereskedelmi rádiókból a 80-as, 90-es évek fillatárság erejét? Ez egy, a, nem a számokat való én esküszöm, hogy eddig nem találkoztam sehol semmit, nem. Tehát akkor szükség. Nagyon jó a meg kapcsol az ember, akkor belefuthat ezekbe, de most a tilos népszerű, de nem. Én azt gondolom, hogy én egyfől a Petőfi rádió De ez jó, nem ugye a Budapest tévén vannak ilyen zenei műsorok, ahol el, a, a ne nem tudom, a kocsmás, akkor kocsmás tóni énekel, akit Majd sehol máshol nem hallasz, akkor az jó. Tehát ott olyan emberek lépnek fel, akit nem, máshol nem hallasz. én azt gondolom, hogy, hogy, hogy belek fogunk fognunk valamiféle kísérletbe, amire mindegyik nem volt hajlandó senki. Tehát kísérletezzünk az emberekkel. Nem azt gondolom, az hogy az a jelen, a jelen pillanatban a poros, avit, Tökéletesen anti-progressív. És mi a kis és, és, és mérhetetlenül elitista. Kereskedelmi vagy közszolgálati komputer. Közszolgálati komputer, ami, ami kell. Kérlek, eljátszik? akkor helyez fel most a hátsóban a nyári gábor interfész, mert kint, megint beköltözni. De például ez a műsor, ez ilyen, az lehetne az első lépés. Olyan, olyan műsorok, ez persze egy, egy fura kísérlet, nyilvánvaló módon azt gondolom, hogy ez a műsor is csak idézőjelme egy média kreáció, és nem több. De ez ebben a pillanatban szerintem a magyar rádiózás egyik legprogresszívabb beszélgetős fóruma, vagy vagy. Vagy, Ez a magyar rádiózás minősíti egyébként nem e minket. Igen, részben nyilván ez is igaz, uh -huh. ennek a műsornak is van számtalan hibája, és számtalan helyen támadható lehetne, és, és támadni is kellene, hogyha lennének egyáltalán értelmes kritikusai, még azok sincsenek, de, de ez, azt mondom, ha viszont ez a helyzet, és e ekkora szellemini hírben élünk, akkor tökéletesen felesleges bármifajta közszolgáltatáságot számon kérni bárként. Tehát, amíg azt tudjuk, hogy mit kellene csinálni, szerintem fölösleges... fölösleges Sze, de uh, tudott, éppen hogy most tudtunk. lenne szükséges, Ég Ég szem, ebben most lenne égetően szükséges. beszélek, hogy, hogy, hogy, hogy akkor tessék, akkor tessék elő, jöjjenek elő az. Az emberek, akik mindegy ott lapultak a sarkokban, és alig várták, hogy. hogy de akkor és most modern, nem, enged, de ne, nem engedik be őket a hülyéket Mert be. Nem arról szólt, te, te most benyújtod ezt a dumát, hogy, hogy itt valami progresszivitás Igen, felé megy nem el. Nem Igen, Ez, nem, ne, ég, ez egy ingatlan ügylet, ennyi. Pont. Uh, Oké, okay. egy ingatlan Na, ügylet. De azért hadd el valamit, hogy mire gondolunk akkor, amikor a fiataloknak szóló, modern, laza, izé műsorokról gondolunk. Vegyük fel, hogy elhangzik egy ilyen hír egy rádióban. Hogy, és a mondjam végig, mert ez tényleg egy egybefüggő gondolat. Egy ilyen hír előzik egy rádióban, hogy, hogy Irak nem ratifikálta az Atomsorompó Egyezmény jegyzőkönyvét. Ahhoz, hogy a fiatal embert lehessen szocializálni, kéne csinálni egy olyan műsort, amik elmondja, hogy hol van Irak, mi az egy ratifikálás, mi az Atomsorompó Egyezmény, mi a jegyzőkönyv. Ez egy egyórás műsor, sok zenével, divató zenével akár, de ez valamit mondana, ami által a gyerkősz, aki hallgatja, egy kicsikét több lesz. Ameddig ez nincsen, ameddig nincsenek olyan háttérműsorok, amelyek ilyen szoci szocializációs feladatokat látnak el, addig nem beszélünk közszolgálatot. Pontosan. Feladat.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 Mi, mi mozgatott téged arra, hogy a nyilvánosság elé és megpróbáljad megvédelmezni a kereskedelmi rádióknak az érdekeltségét a kereskedelmi vált, kereskedelmivé vált közszolgálatisággal szemben? Nem, nem, ez nem egészen így volt. Jó napot kívánok mindenkinek, tényleg yeah. téged külön is, elég yes, régen yeah. nem találkoztunk. Hát szóval... Ez a, a dolog, ez nem onnan indult, hogy bármit, bármivel szemben meg akarnék védeni, és meg kellene védeni, amellett, hogy én azt gondolom, hogy a rádió dolgozóit sem olyan módon kellene védeni, mint ahogy az mostanában, a sajtóban nagyon sok nyilvánosságot kapos, gondolok Farkasházi Tivadar megnyilvánulásaira, vagy éppen ám ételére is de erről, már beszéltetek az előző órában. Ott, ami történt, az, az csak csupán annyi volt, hogy Grecsó Krisztián az élet és irodalomban egy kritikát a Petőfi Rádióról, inkluzív a teljes kereskedelmi rádiós piacról, kijelentve, hogy a Petőfi Rádió kereskedelmi rádió piacára lépett, és ezek közül a legkitűnőbbek egyike. Majd szemére vetett a jeles kritikus néhány olyan dolgot a kereskedelmi rádióknak, Amely a legkevésbé rajtuk számon kérhető, például a beszéd szövegarányát, például azt, hogy miért nem fogható Budapest 150 kilométerre a budapesti rádiók, és majd miért nem jöttek rá erre azok, akiknek ez lenne a dolguk a rádió vezetőinek és munkatársainak, hogy ettől lesz kereskedelmi rádió a rádió. Bezzeg a Petőfi Rádió, ezt tudja. És csomó olyan megjegyzés volt, ami kiverte a biztosítékot nálam, ez ugye az első hét de, után meg. Ezt az meg. Én nem értettem meg, hogy mit ír a pasos. A lától, te is olvastad. Jó, most uh, nem értettem, hogy mit én, akar mondani. Részeket értettem belőle, és azt értettem meg belőle, hogy valakinek valamiért nagyon fontos volt, hogy az értelmiségei része számára mérvadó és mindenféleképpen mérvadó életési és irodalomban megdicsérik rögtön az első heti adása után azt a Petőfi Rádiót, amely ö, azt gondolom a nyilvánosság elé nem is lépett igazából azzal, hogy valami más csinálna. Tehát önmagában most ha kanyarodhatok egy elég nagyot, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a Petőfi Rádió, ö, ti beszéltetek 85 éves hagyományokról, mondjuk beszéljünk az elmúlt 20 év hagyományairól. A Petőfi Rádió az elmúlt 20 évet úgy dob de lehet, hogy 85-öt, hogy elfelejtette közölni a nagy nyilvánossággal, a maga marketinges, promóciós, klasszikus eszközeivel, a sajátjaival is és külső eszközökkel, hogy mi történik. Ekkor ennél rosszabb történt? A külföldi adások egy részénél nem búcsúznak nem el a hallgatóktól, és úgy meg a külföldi adás. Hát lehet, hogy nem tudták, akiknek el kellett volna búcsúzniuk, hogy az az utolsó adásuk. Nem szoktak köszönni nálunk a rádióban, és megköszönni embereket a dolgok. Na visszakanyarodva az eredeti kérdésre, én úgy gondolom, hogy itt egy alapvető probléma van, és majd meglátjuk, hogy az ORTT végül ezt hogy gondolja. Az az ORTT egyébként, amelyik például most-a a múlt héten küldött nekem egy törvénysértésre utaló magatartás megszüntetésére felszólító levelet. A és az volt, hogy a reklámszignál rossz helyen hangzott el az adásunkban. Ezt Basszus, mire mi vagy te képes azért? Hát nem igen, mi, mi a PONT FM-en bármit meg tudunk tenni azért, hogy a törvényeket kiátszuk, bármit. <gül> 20 másodperccel később szólt meg a reklámszignál, mint ahogy a helyen lett volna. Hát, szóval Én ott abban az a, az a válaszban és abban a levélben, ami aztán uh, Súg egy levelezésé folyult, azt a kérdést vetettem fel. sok egyéb mellett, de az most nem számít, hogy vajon az hogyan van, hogy miközben a médiatörvény kevés dolgot tisztáz egészen világosan, de Spetiel éppen a közszolgálatiságot mint olyat tökéletesen körülírja. Az hogyan van, hogy miközben az ORTT, ha ez nem lenne elég, a maga jogalkalmazásában tíz éve a közszolgálatiságot tökéletesen körülírva kéri számon, a kereskedelmi rádiókon. Igen. Uhum. Közben a, a közszolgálati magyar rádió minden további nélkül megszereti azt, hogy egy tolvonással megszünteti az egyik csatornája a teljes közszolgálati műsor és már attól a naptól kezdve kijelentő módként kezeli, hogy bizony a popzene az közszolgálat. És akkor az emberben felmerül egy kérdés. Egon, áll, az... áll, áll, áll, áll. Okay. Itt nincs Itt igazad. Azt mondja ki a médiatörvény a közszolgálati műsorszámról, hogy ami érdeklődésre tart számot, és így tovább. És én pont azt kérdeztem meg annak idén, hogy akkor a vakodalma az is közszolgálati műsorszám, az igen. Igen, a médiatörvény az. most akkor te is állj meg egy pillanatra, a médiatörvény azért egy árnyalattal ennél, vagy mondjam, fizeláltabban fogalmaz. Mert a médiatörvény azért tételesen sorba szedve leírja, hogy mit minősíthetünk a tételvizsgálatakor közszolgálatinak. Például minősíthetjük azt, hogyha olyan kulturális tartalmat szolgáltat egy műsorszolgáltató, amely kulturális tartalom egyébként máshol számára nyilvánvalóan nem elérhető. Ugye a magyar rádió érvelése az az, hogy ők olyan zenét játszanak a Petőfin, ami máshol nem szól. Országosan, más érvük? Országosan, országosan nem szól. Országosan. Nincs is más érvük. De e, én nem tudom, hogy a törvény foglalkozik-e az országos közszolgálatisággal mi fogalommal, a regionálissal, a helyével, az Igen, utcaival, a lakáson belülivel és a kamerán belülivel. Igen, De így nem. De így nem. Tehát azt a meghatározást, hogy országos közszolgálati, mert országosan máshol nem szól, és regionális közszolgálati, mert regionálisan máshol nem szól, ja, ez nyilvánvalóan nem fáj ja, ennek Hát yeah. persze. Egon, egon. Neked, Na, elsősorban, érde, amikor... neked elsősorban, amikor megszólaltál, mi fájt igazán? A közszolgálatiság felmondása szám, ö, fájt neked, mint civil, civilnek, vagy pedig a kereskedelmi rádió kérdeksérelme, mint egy kereskedelmi rádió vezetőjének? Kedves Robi, nagyképpen azt állíthatom, hogy azért nekem egy bonyolult állat. Az az egyszer oknál fogva van így, mert 15 évet töltöttem a Magyar Rádióban. Nekem a Magyar Rádió... Uh, Neki is kicsikét, a hazája, na? Hát erről. Egy kicsikét szünt. a hazám, egy kicsikét a, a otthon, egy kicsikét a gyerekszoba, néha benézett a Lódertől, még volt gyerekszoba. <laughs> Tehát a, nekem a Magyar Rádió nem egy rádió a sok közül. Mind a mai napig, ha bemegyek a Magyar Rádióba, az elmúlt években, egyre ritkábban és egyre rosszabb szívvel és egyre keserűbb szájízzel mentem be, és főleg jöttem ki, akkor azért még mindig úgy érzem, hogy azt a sarkot, azt a szögletet, én ott jól ismerem, azt a stúdiót, azt jól ismerem, Aha. ott egy csomószor dolgoztam. Szerintem ezzel egyre többen több százan vannak így. És van, csak, a csak a egy Magyar mondatot, hogy mennek ehhez, ehhez hozzáfűzni verőt. Az én műfőnökeim. Januálóta vannak a Magyar állóval és még egyetlen stúdióban nem voltak. Én nem, érde, nem érdekli őket, hogy mi is az a hely, ahol mi születtünk, vagy felnőttünk, vagy eltöltünk az életünket. Ez a Ugye kormség. azt tudták mondani, hogy egy jó menedzsernek nem az a dolga, hogy meg tudja csinálni azt a dolgot, amit menedzser, az a dolga, hogy eladja. Hogy Na de ahhoz kell a dolgot hogy magát, hogy el tudni adni. De az ismerni kell magát a dolgot, hogy el tud adni. Az nem, az nem baj, az nem baj az biztos nem tesz rosszat neki. Visszatérve a, a Robi kérdésére, tehát nekem nem az fáj, hogy a Magyar Rádió ezt megtette, mert én ezzel alapjaiban még azt is tudnám mondani, hogy, hogy ha nem is így, de egyet értek. Én ezt javasoltam 10, 12 évvel ezelőtt, amikor az akkori rádióelnök erről kért tőlem egy anyagot, így van, hogy igazából ezt kéne meglétni, csak ez egy teljesen másik e, médiapiaci, teljesen másik politika és teljesen másik gazdasági helyzete volt ennek az országnak. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor ezt javasoltam, akkor nem volt 150 kereskedelmi rádió Magyarországon, hanem volt mondjuk 12. Nem volt médiatörvény még, de lehetett tudni, hogyha mi lesz média törvény ez azt jelenti, hogy a Magyar Rádió a pénzes forrást, a Danubiusz Rádiót el fogja veszíteni, és ott van a pénz nélkül. És nélkül. Nem volt internet és nem volt internet, és interneten volt letöltés, és teljesen másképp működtünk mi is, műsorkészítők is, mert teljesen másfajta kihívásokkal kellett szembenéznünk, illetve másokat szoktunk meg. Tehát akkor, abban a helyzetben azt lehetett mondani, hogy igen, az egy létező megoldás, hogy a Petőfi Rádió legyen a Danobius utód rádiója, a Bartókadó legyen egy napközben klasszik FM-szerű a világban, Stockholm, London, vagy Amerikában is néhányan, van arra például, hogy komoly zenei rádió, kereskedelmi rádióként tud működni, legyen ez mondjuk 6-tól 18 óráig egy ilyen rádió, 18 órától pedig menjen már el 3,5 órás második szimfóniája, mert az az igazi közszolgálat. Mert az tényleg nem tud máshol megszólalni, csak egy klasszikus közszolgálati de, de rádióban. nem baj, most hogy a Magyar Rádióban sem fog tudni megszólalni, úgyhogy... Hát igen, ezt fájó szívvel olvasom, hogy ráadásul saját gyártású produkció sem lesznek a Magyar Rádiónak, amiért azért fájó, mert a Magyar Rádió Szimfonikus zenekar a világhírű volt. Na mindegy, hát most... Mi a véleményed erről az ingatlan panamáról, ami itt felvetődött, mint magyarázat? Hajlaszta az Nem tudom, ebben az országban minden. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy Budapesten munkás kellene csinálni, és erről is beszélünk 15 éve, hogy egy újabb körutat, a munkája köruti gyűrűn kívül, az is azért áll vagy indul el, mert ingatlan van mögötte. Mindenre ezt mondják, nem tudom. Azt, aki a Magyar Rádiót ismeri, mint hogy aki a Magyar Rádió Televízió épületében járt, Alig, ha kérdőjelezi meg, hogy ezek az égületek alkalmatlanok arra de hogy nyújtásában... ez úgy, nem igaz. Úgy, igaz. Úgy, ez nem igaz. Ezen nem Ez ezen nem ezen A Magyar Rádió, a Magyar Rádió ütületei olyan jól meg vannak csinálva, akusztikusan is, és technikailag is, hogy mindent meg lehet benne csinálni, mindent egon. Igen. igen, de azt meg lehetne csinálni sokkal kisebb területen, sokkal kisebb de értékű egy, a, Magyar a Magyar Rádiónak nincs igazán nagy zeneklői stúdiója, két és fél ekkora kéne. Ez így van. Hm, de az egy darab stúdió, amiről te így beszélsz. És van egy másik kérdés, kell zenekari stúdió a Magyar Rádiónak még? Én azt gondolom, hogy ha komolyan veszik azt, amit mondtál, hogy tehát, tehát, tehát kell saját a produkció, akkor kell. Hát igen, csak most szűnik meg. Na de jó, ez a, ha olyan rádió a közszolgálat, amit egy krozettból is meg lehet csinálni, akkor neked igazad van. Hát, na, ebben ez a szomorú, hogy uh, most uh, ugye, egy fél mondatot említettem, hogy kíváncsi vagyok, hogy mit reagál az ORTT. Az ORTT uh, olyan, mint a, a, a, a, a palos joga a rendelkező földes úr De nem. a kereskedelmi rádió fölött. A kereskedelmi rádiók fölött ott marad a palos joga. Aha. Én hiszem, én a cikket, én... amit írtam, azt hiszem, hogy be, hogy mi baj volt neked a, a. Nekem az a bajom ezzel a dologgal, hogy van 150 kereskedelmi rádió Magyarországon, de ezek az én becsléseim szerint évente kb. kb. 2,5 milliárd forintot fizetnek be az ortt nek a legkülönbözőbb jogcímeket. Lehet, a szám, ezt az ORTT elnöke biztos kiavítana, és azt mondja, hogy 2,3 milliárd, vagy nem tudom. Nagyjából ennyi. A, a a... A... Ennyi az az összeg, Kerem. amit a Petőfi rádióra, hogyha visszaosztunk, ezt meg majd te ki, Péter, rossz a szám. Nagyjából ennyi az az összeg, ami a Petőfi Rádióra esne az állami támogatásából a Magyar Rádiónak, annak a Petőfi Rádiónak a támogatására, amit egyébként jelen állapotában 10 munkatárssal meg lehet csinálni. 12. Oké, okay, legyen 12, látod a számokat? látod? 12 munkatárssal meg lehet csinálni. A csillagjáros, ugye a Petitfi rádió főszerkesztője július 12-én kiadott egy nyilatkozatot, amiben ezt hangzik el, hogy uh, tudomásukra jutott, hogy az ORTT egyre nem hivatalosan uh, arra az álláspontra helyezkedett, hogy a zene és a szövegek is ismert zeneszám, illetve az ilyen zeneszámok sajátos módon történő válogatása szerkesztése nem tekinthető közszolgálati tartalomnak, és uh, ezután fogalmaztak meg kettőn egy levelet uh, Sokgyi, illetve Csillagjáros a Petitfi rádió főszerkesztője, amiben az ORTT álláspontját a, a valamikori Bizottság. Uh, feltámadásához, az őrefe újjászületéséhez hasonlítják? Nekik ebben igazuk van, mert nekik ez a dolguk. Én is szoktam mondani, amikor megbírságolt minket valamiért az ORTT, hogy a cenzorok ellen már 1848-ban is harcoltak. Azt gondolom, hogy a másik oldalon a lévőnek mindig az a dolga, hogy megpróbálja megvédeni a mondvér becsületét, még akkor is, hogyha tudja, hogy egy kicsit sáros az ő lába is. De azért itt van egy alapvető kérdés. Ha azt mondjuk, hogy közszolgálati az a műsorszám, amelyik attól közszolgálati, mert olyan műsor elemeket tartalmaz, amelyek egyétként máshol ebben az összeállításban, szerkesztésben nem elérhetők, akkor valamennyi kereskedelmi rádió ma Magyarországon, sőt az egész világon, Na van szó, van szó. szó. Mert, mert hogyha Puzsér Robi most kicserélte volna az adás elején a Dyer's trace Brian adams akkor Puzsér Robi autonóm szerkesztőként egy olyan sorrendben állt elő, amely ebben a pillanatban már közszolgáltinak minősíthető de ennél súlyosabb a helyzet. Azt mondja a Magyar Rádió, hogy attól közszolgálnak aztán különösen, mert az ő zenék olyan zenék, amiket más kereskedelmi rádiók darabonként, egyenként sem játszanak. Akkor én... Na jó, ez az viszont hazugság. Országosan hangsúlyozom, országosan nem játszanak. Péter, a Pont FM zenéjét sem országosan, sem a 13. kerületben, sem Nagy Budapest területén sehol nem játszák, ugyanis a Pont FM egy rockrádió, a rockrádió pedig Magyarországon egy van, most Debrecenben alakult egy másik. Igen. No, Ilyen olvastam. módon már kettő is van. A következésképpen, amit mi csinálunk, az 24 óra közszolgálat. Na hát igen, ilyen alapon. Tehát azért, mert ők találtak egy olyan zenei arculatot, ami a piacon jelenleg nincsen megjelenítve, ettől ők nem válnak közszolgálativá, vagy mindenki köszolgálati, mert, mert hogy gyakorlatilag minden kereskedelmi rádió azon mesterkedik, hogy találjon egy olyan zenei arculatot, ami nincs a piacon. Most mert, át a éjtelmetése a következett, Péter. E, e, e, e, a az, az volt, bocsáss meg, csak az előző. Az, az volt, hogy én ezt elfogadom, semmi bajom a műsor volt sok sikert kívánok nekik, sőt, gratulálok ahhoz a bátorsághoz, amivel megmerték tenni azt, amiről az embernek egyébként van véleménye. De kell lehet bátorság is, ezt tudjuk pont. Hát is volt a előtt bátorsága. Tehát ő pont e erről beszélt hogy ő bátor. összefüggésben engedelmet, Viszont amennyiben. A Petőfi Rádiónál elfogadjuk, hogy ez közszolgálati, akkor kérem az ORTT-t és a, a tekintélyes Magyar Parlament bizottságait, hogy járjanak el a tekintetben, hogy az valamennyi kereskedelmi rádió mostantól kezdve a nettó befizető státuszból államilag támogatott státuszú rádió egyetek legyen. Illetve amennyiben ez nem így van, akkor a Petőfi Rádiót a Magyar Rádió alanyi jogon elvesztette, hiszen ez egy közszolgálati frekvencia, amelyet nem vesz közszolgálati műsorsolgárzására igénybe. Tehát akkor az egy nyílt frekvencia, amit be kell hirdetni. Na most van még. De két út van. Ugye, Egon, ha ez a logika, ha a logika igaz, amit indoklásként mondtak az én még éppen főnökeim, akkor, hogyha a lakodalmas rokkot sugározzák egészen a megképfilláló, ő aláírni is nincsen Magyarországon. És azt mondanánk rá, hogy a lakodalmasok igényes, mert kidöntjen azt, hogy mi az igényes és mi a nem, akkor ez is közszolgált lenne. Hát az az igényes, amire igény van, a szóból is következik. Ja, hát így is erre lehet, erre van, erre van. De az igény az megint csak nem bukron terem, az igényt azt meg kell teremteni, és ebben nagyon komoly pénzeket lehet fektetni. Tehát ez egy iparák, hogy igényeket teremtünk. Tehát, hogy itt a, a nagy tragédia a Magyar Rádió körüli vitában, amiről tisem beszéltetek igazából, és ami igazán talán nem is ennek a beszélgetésnek a témája, pontosan az, hogy a Magyar Rádió, mint közszolgálati rádió elvesztette azt a funkcióját és lehetőségét, hogy igényeket, ízléseket eh, keltsen, teremteni. Nagyjából na, ezt mondtam én Pontosan azzal, hogy elvesztette a hallgatóságát, illetve az a hallgatóság maradt meg mellette, amely kétségkívül egy idősödő, ahogy azt csúnyaszóval mondani szokták, előregedő hallgatóság, tehát azokat a fiatalokat már nem tudta a Magyar Rádió megszólítani, akiknek pontosan a leginkább kellene valamiféle felmutatása másfajta kultúrának. Igen, csak ez egy De ezzel egy tudományt kell elérni. Ezzel nem fog elérni, ez egy tudomány, ez egy szakma, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni azok, akik most a Magyar Rádióban vezetők, többségükben nem ismerik ezt a szakmát. Nem is akarják ismerni, hencegnek az hogy ők ehhez nem értenek. Azért abban egyetértesz te is velem, hogy ez nem az ő hibájuk, amit most itt helyzetként, ha egyetértetszél velem jellemeztem, mert ez az elmúlt 10-15 év problémája. Tehát, nem akarok, az ez azért az elnöknek a hibája, hibája, hogy azt mondja, hogy a, hogy a jegyzet nem Rádiós műfaj. Ez az ő hibája. Igen. Ez így van. Ez így van. Jó, no, de ez műfaj elmélet, ahonnan ő ez azt ezt a most, most az, hogy abban igazad van, hogy, az, hogy a Magyar Lágya elveszett a hallgatóit, erről ők nem tehetnek. De a hallgatottságot nem úgy lehet növelni, hogy még tovább longálom, hanem úgy, hogy ténylegesen felméréseket végzek, nyilvános rendezek, és minden munkatársat, akinek ötlete és tapasztalata van, megpróbálom ebbe bevonni. Legprébb azt mondom, hogy nem. De ahogy három ember bezárkózik hat hónap az ajtók mögé. És nem tájékoztatták 1300 embert arról, hogy mi a fészkes fenét akarna, tulajdonképpen így biztos nem lehet. Mert most csak hárman tudták körülülni ezt az asztalt. Igen, igen. Ez egy ilyen ország, ahol nagyon kicsi asztalok vannak, mert ugye nem lehet nagyobbat kapni az ikában. A, a kikában úgy tűnik, hogy így nincsenek nagyobb asztalok, és ezért nem vonják be sohasem a, társadalmat, ez vissza, ez sem a szakmát. Ez sem Vere, Ugyan a szakmai döntésbe. Mert az életi irodalomban, ahol a, az én vitám egy része megjelent a, a rádió elnökével, Írta Viktor Máté egy. De az, anyagot, De klasszikus nem tudom, a hallgatók egy részetán, a amiatt nem ismeri Viktor Mátét, egyfelől a magyar e, kortárs zenének és, és a magyar pop-rock zenének az egyik atyja a annak, végéről. Nem csak a ezt hozzá kell tenni? Kortárs és azért kortárt komoly zeneként szoktuk másként. Igen, másrészt pedig a Magyar Rádióban dolgozott, az elmúlt 30 évben mindvégig, nem keveset éve azért, hogy elektronikus, kortárszenei és rock popzenei felvételek készüljenek, nem rossz, nem akármilyen egon. minőségben. Azt írja a Matyi. Várjál, és azt nagyon kevesen tudják, ha mondjuk el, hogy az egon volt az első, aki egyszerűen zenekartja átszott sokságon. Hát egy újtól kedvű, mindig megülött. Bár a, én a, volna, a, bár én lettem volna, az a, az a Matyi volt. Igen, van. ő volt az íres egy Így van. Mi, mi, mi most mi leszünk az elsők, akik mobit fogunk játszani, mert hogyha nem lenne Petőfi Rádió, legalábbis Nyári Gábor szerint, akkor nem lehetne Mobit hallani de a, maga, de a, de a, de a de magyar vagyok terben. Szeretnénk, szeretnénk az élő élőcáfolata lenni. Nagyon nagyon szépen köszönjük ronai agonnak az eszlecsekre. Nagyon köszönjük az eszlecseket. U erre sokan, és nem hallottam, hogy Egyedül voltam a A még az utolsó mondatot? Hogyne? Azt írja, hogy őt soha senki, mielőtt kirúgták, nem kérdezte meg arról, hogy 30 év zenei tapasztalatával és rádiós tapasztalatával lenne elképzelés arról, hogy hogyan kellene átalakítani a rádiót. A következő éjjel megjelent a rádióelnökének válasza. Ha lett volna mondani valójában, biztos bekopok hozzám. Ezt írtam. De szerte már a hogy fogadjon az elnök nem az. Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy egy új elnök érkezik egy rádióba, akkor nem az megy behozza, bekopok, hanem akit behív. Egon, köszönjük szépen köszönjük. az eszmecserét! Köszönöm, Szegulcsánk. Köszönöm, Ne el, természeti katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis ertérészfényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Az lenne a kérdésem, Először is a kedves hallgatókhoz, másrészt a stúdióban jelenlévőkhöz, hogy vajon miben különbözik az, ami a Petőfi Rádióval történt, mint az, ami a komplett állami szektorral történik. Semmiben. Tehát, különös? Tehát, csodálkozunk ezen az ügyön? Csodálkozunk Igen. akkor, amikor gyakorlatilag minden egyes a közszolgálatára szolgáló állami intézményt magánkézbe raknak, először leépítenek, Tehát, először legatyásítják, hogy, hogy ő. El, hogy, hogy, hát, de azért, hogy már, a hogy már a társadalom térden állva könyörögjön, hogy adjátok el. Ugyanezt csinálják a társadalom hát mert már nem ez szolgálja őt persze. ki azon a színvonalon, ami, ami nem hogy Európában, ez ami ez a ez Balkánon le... elvárható lenne. Ez, ez, ez megint csak nem igaz szerintem. Igaz, igaz lehet az, az egészségügy esetében. Ott is egyébként de a MÁV esetében ez szemenszemben. A húszatársról nem is A MÁV és a piaci szempontokat figyelembe vévő, és mondom jól funkcionáló eh intézményeink, lást, lást műcsarnok lást művészeti múzeum most van igen igen. sok itt a múzeumokat tudunk működni nem azt Nem, este igenéges mondtak van aki jön pedig is jó hát, hát, hát, az erkéscinézeti épem most hagynak, és az operaház pedig döglődik de azt mondod jó ez azért jó és a múzeumból a teremőröket és szerelnek be, de jó jó igen az építés hát, keszletem elküldtem hogy mint hát, hát, hát, hát, mint amiatt átél most ebben a pillanatban a, a, a magyar közszolgálati rádiózás. De Bécsben miért nem ér át? Meg Párizsban miért nem ér az a válságokat? Uh, Mert ott azt mondja az állam, hogy ezekre szükség van kerül, kerül, szükség. Ott biztos nincs igazi kapitalizmus. Nem, hát ott, ott nincsen nem. az kommunista. Ez a büdös kommunista. A pont az jelekreálmozott például. A kapitalizmus játékszabályainak figyelembevételével működhetik ezeket az intézményeket is. Nyilván van egy nagyon jelentős állami Aha, Érdekes! Tehát azt akkor az azt jelenti, hogy Magyarországon úgy tűnik, hogy az állami szektor nem tudja figyelembe venni a kapitalizmus játékszabályait, vagy nem akarja venni? A kapitalisták sem veszik figyelembe a kapitalizmus játékszabáljait. Magyarországon és hogy állami szektorról beszélünk, vagy, vagy magánszektorról, a mutia lényeg és a rablás. Igen, de a, az és... állami szektorhoz tartozó, tartozó cégek lerohadnak, míg a magánszektorban működő cégek meg prosperálnak. Hát nem. Azt mondom, hogy látunk minden mert igen, az, az ország azért elképesztő és különös, és, és ez uh, ezért, nem, igen, ezért szeretjük, és ezért nem lehet soha megunni, mert. Hát te szereted mert, ezért én gyűlölöm emiatt. Nehogy az, legyen. Jaj, Robi, Robi, kérlek, ne olvagoljam ezeken a szavakon. Én a, a szeret, szeretni azt úgy értettem, hogy igen, szeretem, mert nincs más lehetőségem mint hogy szeressem ebben az állapotban. Élne, halnod kell. Van itt Jaj, kell. hát ez így már egészen másképp hát, cseng a nemzeti nem különlegesség. Én nem. csak <laughs> Én csak azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy láttunk már mindenre példát, csak azt mondom, hogy, hogy a legnagyobban igazából az az, hogy, hogy megmaradt a jó öreg, és, és mindenki által uh, igazából vágyott uh, kádári posvány. Tehát mondom, nem hiába beszélünk magánszektorról, hiába beszélünk állami szektorról, Mind a kettő tökéletesen ugyanúgy funkcionál. Ez egy, a... egy, ez egy kis polgárik, a pirizmus, pirizmus, Igen. Kis pirizmus, minden minden, minden, minden, minden, minden, minden, minden, minden szérában kialakul előbb utóbb egy érdekközösség, előbb utóbb minden kialakul a maga, maga kialakulnak a maguk, maguk kis feudumok, a kis, kis feudalistáikkal az élen, a kis és a, a klienseikkel, vagy mindenkori klientúrával, akik foggal, körülmel, tökéletesen mindegy, hogy állami szektorról beszélünk, vagy magánszektorról, védik az érdekeiket. A ők is így gondolják, hogy tök mindegy, hogy állami szektorról beszélünk, vagy ha pedig tök egy miért nem privatizáljunk. Ezt a szavakkal dobálózni a privatizáció. Nekem például ez a történet az. az, azért nagyon furcsa, mert, mert, mert az állami én, javakkal nem kéne dobálozni, nem a szavakkal. abban a, abba a generációban tartozom, vagy legalábbis én legalábbis oda tartozom, aki annak idején álmultan lapozgattuk a, a Magyar narancs első példájait 1989-90 környékén. A Magyar narancs volt a, a, a szabadság, a vonzó, a progresszió, és a, progressió és a, a, a hiper, és, és hiper... És minden diktatúrát tagadó. Igen, minden és minden zsárlagságot tagadó. Most pedig, most pedig, most pedig, most egy mocskos már vált. Nem, igen, ez nem igaz. Például arra a címlapjára, hadd emlékezzek vissza, amikor Kovács László szerepelt a címlapon, ez 2002-ben volt. Érdekes van, azt hiszem, hogy a pont a választások előtti utolsó száma a Magyar Narancsnak, és az volt a felirat, hogy a demokrácia védelmében. Aztán, hadd emlékezzek, például a 2006-os választás utolsó aminek Gyurcsány Ferenc a címlapján, és az volt. Úgy az... elhiszik nekem, hogy demokrata Én vagyok. Én az erkezés, ez, ez, ez, ez a felhang, ez az oxiciclin, ami akkor ott volt a narancsaján, de mindegy. Mi volt ezek ez? Ez, a, ez parom... a az oxiciclin, az alján, az a kis csík, tud, abban kerülnek ki mindig ezek a fura, Ironikus. De ezek az érdekes rosszáll. kis nyelvi képződmények, de most hogy jön ez ide? A, a, azt mondom, hogy. hogy Félreértetted, Rógy. A... Ez ironia volt. Igen. És de de az én azt volt. Mondtam, hogy a rendszerváltás környékén a... narancsról beszélek, és a 90-ves. A igen. Én, én, én meg mondom. arról beszélnek, hogy most arra mi vélem a narancs. Én meg azt mondom, hogy. Ha be, be, ezt a gondolatot. Igen? A Kostrádió főszerkesztője a György egykor a narancsoszlopos tagja volt, később ugye ő gründolt a rádió C, akkor ott van ugye a, a, a János, aki a Petőfi Rádió volt valamikor a Magyar Narancs Életmódró a szerkesztője, tehát nekem és még sok minden másnak is persze, csak azt mondom, hogy számomra a narancsos múlt legalábbis a kinevezésekkor valamiféle Uh, hát biztosítékot jelent. Ja, én, is, és, én, is, én, is, én is szívesen lapozgattam a narancsot a rendszerváltásra. Azt mondom, hogy, azt mondom, hogy, hogy amikor meghallottam, hogy ők azok, akkor, akkor én, én egy no, picit Nem, reménykedni. nem, miért nem. Nem, a nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a nem, nem, a narancs, még, a narancs messze függetlenül, hogy mindig a legtöbb de általább párkogára van. Te olvasod tekinten. is, csak csak beszélsz róla? nem! Visszakérdezünk a rádió? Épp arról beszélek, hogy egyébként a narancs amúgy olvashatatlan. Tehát a narancs szerkeszőségi cikkein és a, a hülye e, e, e, születen kívül gyakorlatilag. Hát a születenre is ők írják. Hát mondd el, hogy elolgatják. Én születben születben. képzeld el. Beraktak a csurka, meg havas Henrik, meg ilyenek közé engem, de úgy, hogy kivettek egy részletet egy szövegből, amit egyébként amúgy is vállalni tudok, de teljesen, teljesen elképesztő volt. És mindenki, mindenki véletlenül kerül be a születbe, tudod? Tehát mindenki más hülyed a képbe? De nehogy már engem a havas heriket, én kerülök be a baromság. De ki vagyok akadva rajta, de tényleg. De ráadásul. mi volt a legjobb a születben? Megesleg, azt valamilyen újság volt a hogy azt mondja, hogy kérdez egy ilyen közönség találkozó volt Hegelis órántal, kérdez a Hegelis órántal a nénike, hogy hogy lehet az, hogy maga a hét-öt napján egy gyűlöletet kelt, és a hetedik napon, vagy hatapján, és a hetedik napon pedig olyan szépeket védik el. Hát az napi... Nem, azt mondja erre a Hegelis óránt, hogy aki Hallgattam már az én pediglációimat, az nem gondol ilyet. Aha, tehát, hogy ő, ő nem a pihen he meg a hetedik he napon, he napon he sem, ő hét napon keresztül hm. Na, Igen. Tehát azt akarom csak mondani, ennek így egyszerű az oka. Az a generáció, amikor rendszerváltás környékén a, például a modernancsat csinálta, az egy tipikusan urbános, nagypolgári szülői szülőknek a gyereké közé tartozik. Ezek a gyerekek, ezek... Ha úgy tetszik, használták azt a légkövet, ami akkor volt, hogy azt a polgári hagyományt folytassák, a polgári azt a részét folytassák, amelyeknek következtében ők eltettek az urak. A Simó György, a Weyer a Súh és Társai egy körbe kör, kör tartoznak, és tulajdonképpen mostanra szerezték meg azt a hatalmat, amire bármikor is vágytak. Ez az, forszakú... az íről pontot. Így van. Minden az a véklet. A távközlés, a hírközlés, a rádió és a televízió. Ilyen egyszerű. Erről van szó. Én azt Hán gondolom, hogy a ma, ma, magyar egykoris egykori szerzégárdája is csak egy network. Egy network a sok más magyar akár médiás, akár de egy, e, egy erős network. Ilyen kulturális, vagy akár pénzügyi network mellett. Egy erős network egy a sok más erős, erős network mellett. Inkább ez is csak egy kis feudom a maga kis királyaival. Hát azért a magyar terükségkörben ez nem mondanám, hogy ez egy kis feudom. Jó. Azért nem mondanám. Na azt akarom csak mondani, hogy de nem véletlen, hogy így viselkednek, mert közben megtanulták Amerikában, hogy csak akkor lehet erős a hatalmuk, hogyha ennyire kíméletlenek, kegyetlenek, ha egy rádiós hangmérnöknek 20 perccel az irodás előtt közlik vele, hogy fel van, fel van neki mondva, ugyecs, hogy a mondott azért. Hát a kereskedelmiaknél is így megy tehát ez. Tehát igen, igen, én Csak mondani. Én nem gondolok, hogy kereskedelmél sokkal direkt tehát a kereskedelmi vesznek, hogyha nem kell lesz. Azért azért az egész, tehát a keres... ritkán tehát ha már húsz éve ott dolgozol. Ez így van, na, tehát na, itt, itt na, mondjuk de, megörököltek. De az, hogy meg sem köszönjük a munkánkat, ez szerintetek emberséges? Az, hogy becsapnak, hogy azt mondják előző nap, hogy kapsz még egy plusz munkát, és aztán becsapogatnak, hogy szerkeszélj megbeszédés, és átadják a felmondó levelet, ez emberséges, ez nem? normális? Én azt gondolom, hogy nem, nyilván nem, csak, azt gondolom, csak talán nem ez a legfontosabb, amit érdemes rajtuk számunk kérni. Tehát nem hiszem, hogy a felmondó levelet át lehet adni hogy mondjam, úgy tudod, van az a mondás. De hogy, lehet, hogy, a, te, hogy a végén én, én, én köszönöm. Ebben el is. Az nem, nem, de az lehet, hogy a Júdiótól nem elvenne a belépőt, azzal, hogy könnyebben szakadjon el a. Hát szerintem az ebben a magyar televíziónál nagyszerűbeket még soha senki nem alkotott, mint, mint a. Tehát a rádió szerintem soha nem fogja utolérni a magyar televíziót a munkásság miatt. De csak azt akarom mondani, tehát, hogy, hogy régebben ez úgy volt, hogy aki sokat tett egy rádióért, vagy egy intézményért, az elbúcsúztatták, ünnepség volt, hutalom volt. Hogy legalább, hát a nyugdíjban ment, nyugdíj... akkor... Akár nyugdíjba ment, akár máshová ment. A, a civilizáció végnapjai az emberek a gyomrukkal gondolkodnak, és az agyukkal Én azt vagyok, bocsúcs, hogy... Te vagy a kivétel, pontosan azért, mert te vagy a példázat, te vagy a mi zászlórudunkra zászló tűzve. Ki tudok a... tűzni a zászlórudunkra? Igen, igen, igen, ez történik ez. elég könnyű leszel, akkor körbehordozunk. Ez fog történni. És ténylegesen és történetesen felborult, tehát feje tetejére állt a, az antropológiai rendszer, Ugyanúgy, ahogyan az egyénben, ugyanúgy, ahogyan a fogyasztás struktúrájában, ugyanúgy a közszolgálat funkcionális megosztásában. Tehát most itt elhangzott többetek részéről, hogy úgy képzelitek el a közszolgálatiságot, hogy az akár fogyasztható is legyen a tömegek számára, mint ezt a műsort. Ez egy kereskedelmi rádió. Mi történik napjainkban, és miről beszélünk most, hogy egy közszolgálati rádió pedig kereskedelmi struktúrát sajátít el, meg és fölmondja a közszolgálatiságot. Persze. Tehát, miről van, mi miről van szó, miről van szó? erre mondom, hogy ezek a Napok. Tehát hogy a, hogy a funkciók, azok, azok már nem a, a az, az elvek mentén rendeződnek. A Csak Magyarországon vagyunk. Itt, itt ez van 200 éve, 300 éve. Szerintem, szerintem nem változott igazság igaz, szerint nem változott semmi. A múltban járkanok még mindig, ahogy hogy az index vagy a vagy a szeretnek fogalmazni, még mindig 1981-ben vagyunk. Itt nem változik semmi. Tényleg, nagyon-nagyon hosszú idő óta. Legfébb, nem hiszem, hogy ez az akkobászis Nem az, az része ilyen része szandékosa, lenne. hanem mert tönkre az élet. Nincsen exiszió. Te, te nem gondolod azt, hogy globálisan, és most ne a, ne a BBC-vel gyerekérlek, mert a BBC az tényleg jó példa egyébként. Én, Minden? Én, hát a közszolgálatiságot hogyan lehet faszán, az jól, az faszán jól művelni. Az ORF-en, ott van, van a Traizat, azért, azért van egy csomó, nagyon jól működő a közszolgálati Jó. De globálisan, Na az Európai Uniónak, nem, hát ne az Európai Uniónak a kultúrnemzeteit vegyük példaként, hanem azért a globális társadalmakat világszerte. Szerinted a közszolgálatiság versus kereskedelmi médiastruktúra viszonylatban, versenyfutásban, a, a, tuda, a tudatra, a tudatra a gyakorlandó hatás, hatásban, melyik áll nyerésre, ha mondjuk ez a kettő boxoló, szerintem az egyik az háromszor volt a földön, a másik az pedig mondjuk egy másik súlycsoportban versenyez, ne, ha lennének szabályai a versenynek. Na most ez miért van? Azért, mert a, a, a piac azért mindig sokkal, nagyobb körül... tünet, a, a... mindig sokkal nagyobb körül cselekvési lehetőséggel fog rendelkezni, mint az állami szektor, amely a tudatbizniszbe beszállt, vagy legalábbis pozíciókat, Milyen, próbál, próbál, pozíciókat próbál megtartani. Magyarországon éppen kiszáll, de Magyarországon mindenhonnan kiszáll, ezért nem jó példa a média, mert mindenhonnan, tehát ez inkább a, inkább, a, inkább, a, inkább a politikai garnitúránkra jellemző, vagy a jelenleg regnáló politikusai kiszáll. Amit inkább átad. Na hát Na most. E, így, Na most... szerint 70-ben, Jeruzsálem pusztulását követően, Flavius Titus 130 napig tartó játékokat rendezett Róma proletárjainak. Róma hamar akkor körülbelül 2 millió ember lakta, abból a 2 millióból körülbelül 1 millió ebben a 130 napban folyamatosan látogatta a Koloszeumot, és figyelte a hihetetlenül véres játékokat. Lárjá, te... Ez volt a kor tömegmediája. Meg... Meg... Ezzel párhuzamosan nyilván a, a, a római patriciusok hallgatták a, a, a Hellér apszolgáik, nem tudom, a trójáról szóló őskölteményeik 10. Jó, akkor most én mondok egy ellenpéldát. Nem a reneszansz London, mondjuk, amikor Shakespeare drámáit tömegesen a legalsóbb, még legalsóbb néprétegek is nézték. Sok a commerce-nek tartják egyébként. És, az, és az, az, volt, az volt akkor a tömegkultúra. Így Most van. meg az a magas kultúra. Akkor hát mégiscsak lehetséges az, hogy bizonyos korokban a társadalom széles rétegei fogékonynak mutatkoztak Vigyaj, a, a, a, a magas kultúra. A amirát, pedig ami a akor, volt amit tömeg, tömeg, tömeg, akkor tömegkultúrának titulálta. A egy lóbszínházban lehet, hogy eljutottak tízezrek, lehet, hogy akár eljutott 50 ezer ember is. No. De, de, de azt gondolom. az akkor hogy a, nagyon soknak a, számított. Igen, csak... csak ö, ö, igen? Ö, egyfelől azt gondolom, hogy még ez így is... Sútyó prolik nézték Shakespeare-t. Pedig nem szám, volt tömegoktatás. Egyfelől a, a, a, a városlakók, jellemzően a városlakók látogatták a színházat, nem, nem a, a, a vidéki angolok. Másfelől pedig ez megint csak a... a, város, a és a városban érv, nem voltak prolik, mi? Érve a, a, a primer kapitalizmus győzelme mellett, a, ugye akkor... De igazán, igazából már csak humorizálni akkor. 16. század igen. igen. Szóval a lényeg az, hogy hogy uh, uh, uh, Shakespeare színháza uh. Lehet, egy, egy, egy. Egy jó ellenpélda. Egy Igen. jó ellenpélda, egy jó ellenpélda. És, és az, arra vagyok kíváncsi, hogy mikor mérték meg. Mikor volt az a felmérés, ahol megmérték a tömegkultúra, a magas kultúra arányszámait, hogy 10 a, a arányszáma. 90, 10 a 90. Tíz a 90. Mert hogyha a 60-as években a, a, a közszolgálati tévében, akkor ugye a köz, tévé az közszolgálati volt, mondjuk a 60-as években, a sötét rendszerben, az emberek tömegei a televízióban tévéjátékokat néztek, ami a magas kultúrának a. A... Vagy mondjuk a, a meg a többieket nézik, ami egy közönségfilm a... volt, de azért nem akármilyen. Ha mondjuk a tizedes, meg a többieket, ami egy közönségfilm volt, holott nagyon jól tudjuk, hogy mai viszonylatban, mai szemmel nézve az egy művészfilm, de ez a ma tömegkultúráját minősíti, nem pedig a, nem pedig a, a múltat értékeli át, vagy értelmezi át. Hát szerintem szóval, ahogy... nem tekinthetjük a 10-es, meg a többieket. De egy szerintem... nagyon nyívosan megcsinál különbségfilm. Juhát, szerinte... juhát, Tehát, juhát, ez juhát. is azt mutatja, hogy, hogy meg lehet csinálni még azt is jól, csak értelmezni. Na erről, van, na erről van szó. Hol vannak ma a nívósan megcsinált közönségfilmek? Az lenne a kérdésem, hogyha akkor az emberek tömegesen nézték, a tizedes, meg a többieket ma meg tömegesen nézik, az meg a mindenféle tévéjátékokat A, a ma, ma, ma meg a valóság, a sokat, de, de azért... ma meg a valóság sokat nézik tömegesen, akkor az lenne a kérdés, hogy az embereknek miért gondolod, hogy inkább van igényük arra, amit most néznek. Robi, nem volt a... alternatívát. De várjál! De mo a most. Versenyt, meg, de ez most nem tisztességes a verseny, mert az egyiknek az egyik hatalmas, brutális tökelőnyben van a másikkal szemben, tehát a kiválasztódás nem első sorban az emberek igényei határozzák meg, hanem bizony a marketing Igen, is. Igen, megint jól tudjuk, a hogy most libáztatjuk azért, amiről valójában mi tehetünk. Tehát azt, hogy a, a, a magyar közszolgálati csatornákat legyen szó televíziókról vagy rádiókról, az elmúlt 17 évben a politika szétverte, és az állandó játszótere volt a a, a mindenkori Jó. kormányoknak és a mindenkori kormányok ellenzékének a, a, a mindenkori, mindenkori Jó. televízió Jó. és rádió, Jó. ez megint csak. Nem Mindig arról beszélünk, hogy az emberek miért primitívek. Mi Jó. vagyunk az okai ennek, azért, mert az embereket primitívnek tekintjük. Nem, én én nem tekintek tekintek a... segít primitívnek, nem ez, nem, ez nem primitívség kérdése. Én azt, azt mondott, hogy ezek az embereknek az első erre van szükségük Márki, erre a szükségük, a szemére. Te szereted a valóságot sokat? Te te élvezettel a valóság sokat, Gábor? Volt, amelyeket igen. Volt olyan sem amit igen. Azokat a valóságszókat, amik a, a... Mi a véleményed a valóságszókról, uh, Hú, hát ez egy nagyon összetett kérdés. Megérdemlik az emberek a valóságszókat? Ez, ez nem egy kérdés, hogy megérdemlik-e. Vagy... De ez Én a kérdés. kérdés. hogy eldöntsem, hogy ki el meg is mit. Te, a homo sapiens vagy a stúdióban, akinek véleménye lehet erről a dologról. Igen, is lehet De véleménye De egy rossz kérdés, hogy megérdemlik-e. De miért? Én azt mondom, hogy az emberek Mi, nem érdemelni valóságcsókat. Mert, mert, mert milyen alapon merészel én el eldönteni, hogy az emberek mit érdemelnek? De várjál! Mert... Milyen alapon merészel eldönteni az RTL klub, hogy az emberek ezt érdemlik? Az RTL klub úgy döntött, hogy megérdemlik Sem, az emberek, de neked vissza meg nincsen jogod eldönteni, hogy esetleg nem. Megint, megint, megint ugyanott találjuk munkat, ahol ezeknek a beszélgetésnek az erején, ott van a távirányító, és senkinek sem kötelező az RTL-t nézni. Na ez a, leg ez a leginkább. Na jó, ez a legcinikusabb. Ez a nincs Az emberek, nem, az emberek, azok a mindig, minden körülmények között a kisebb ellenállás irányába mozdulnak el. Az és ki primitív, akkor hogyha nem, ez az embereknek a természete. Akkor az, az emberek az emberben, le, akkor, akkor megérdemlik a valóságot. Az, az emberben, emberben, emberben antropológiailag benne van a Hitlerré válás és a, Jézusi, a Jézussá válás lehetősége egyaránt. Az pedig, igenis, a civilizáción múlik, az őt körülvevő hatásokon múlik, hogy ő belőle Hitler vagy Jézus lesz. De ez, ez nem... De ez... ez nem egy ilyen egyszerű visszacsatorás. Ez nem úgy működik, hogyha a sok háborút mutatsz a tévében, akkor az emberek fegyvert ragadnak és leruhanyák a szomszédjukat. Ha sok kertészeti műsort, akkor kimennek a kertbe kertészítők. Jó, hagy mondjak egy olyan példát, amit téged erősít. Volt egyszer egy játék a, a Betűkel műsor, ahol csak úgy lehetett a, a betűket kitalálni, hogyha az ember komoly kérdésekre válaszolt. És rengetegen nézték, holott akkor már volt, voltak keresni a televíziók is. És egyszer csak kivették a komoly kérdéseket belőle. Azóta nincs olyan, nincs olyan vetekedő műsor szinte, amikben komoly kérdésekre kéne válaszolni. Illetve, hogyha van, akkor dübörgő zene van alatta, hihetetlen rossz díszlet, az egész idegen név van, van téve, szóval rettenet. Nekem mondtam a szünetben, hogy amikor 50 éves volt a magyar televízió, azon a napon csupa olyan műsor sugázott a tévé, amilyen, amilyenek régebben voltak. Minden, az összes magyar televízió nézettségét aznap vert a magyar televízió. Az igényes, jól megcsinált, izgalmas műsor. De van. szerintem ez elsősorban a KDR-politika, és nem egyéb. Nem igaz. Nem igaz. Az a, az a 12 éves gyerek, mondja mindenkoroszlán. Ja, és persze, ezt néztük 12 évesen, barátom, igen, a párt üdülőben, Az a 12 van. éves, aki most 12 éves, arról beszélek, az is ezt nézte. Minden, minden korosztályban. azt mondja. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. SMS-t kaptunk. Kedves Rónai Jegon, az ön gondolatai emberségesek és tisztességesek, gratulálok! Az ön rádiója a közösséget valóban szolgálja. Kiváló eszmecseréket hallhatunk élő adásban. Üdv! Rónai Köszönjük! Ugye lesz kaptam, mondani, szóval... Nézd, én ésséget ákrok, én, én kémán, külön, kívül vagyok, tehát mindegy. Csinek mi a... alig vannak hetei hátra, úgyhogy... Nem, azért nem ilyen drámaja a helyzet. Mi a mi a média felelőssége? A mostanában, amikor, amikor egy alkotmányos szabotőr, méghozzá Kálmán László, Kálmán László megpróbálta -e a népszavazást el lehetetleníteni, és így aztán gyakorlatilag összezavarja az embereknek a fejét, és ezért aztán mindenki azon sírja országszert, hogy majd hogy fogja érteni a kérdéseket, vagy hogy fogja értelmezni a kérdéseket. Miért zavarhatta össze az emberek fejét Kálmán László? Mert eleve a kérdések úgy voltak megfogalmazva, hogy Marinéninek Semmi más dolga ne legyen, mint hogy amikor megérkezik hozzá a, a, a fideszes munkatárs, akkor azt mondja neki, hogy Marinéni, tessék elmenni a gyurcsány ellen szavazni. A gyurcsány azt mondja nem. Marinéni mondja azt, hogy igen, hatszor. Marinéni, hat igen. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Marinéni, vasárnap templomból. Értve van? Na most jött Kálmán László, és most már nem lehet ezt mondani, a azt kell mondani Marinénnek, hogy Marinéni. A gyurcsány ellen úgy kell szavazni, hogy igen, nem, nem, utána két igen, utána három nem, utána még két igen és egy majdnem a végén. Tehát mi a tanulság ebből? Mi a tanulság ebből? Elmondom, az a tanulság ebből, azt mondta, hogy fejezze be a kérdést, a Nem Az a tanulság ebből, hogy azokat az generációkat és idéseket is, Akiknek döntéshelyzetük van, azokat erre fel kell készíteni okos szóval. Profi módon, oh. érthetően, tehát igazi oh. közszolgálati rádiót és tévét kell csinálni. No, ami igen. Elsősorban erről Olyan, olyan, olyan, olyan közszolgálati televíziót vagy rádiót, amelyik megtanítja a köztársaság polgárait a demokrácia játékszabályaira, és a jogaikra. Na! Na! Na! A megyre még egyet is. Nem az a pártok ilyen magyar rádió, Ezt a magyar ez a szerkeelt klubnak meg a téveketől nem kell számunk kérni egyszerűen, nem kell nekik frekvenciát adni bérbe, mert erre nem kötelezi a magyar államot sem. De erről van szó. Elképesztő, Tehát, hogy nem el, kell a, a lélek. Mér... Pénzüket, a, a, a nem át, nem át, a, nem át a, a lélek mérgezést, azt nem kell szponzorálni államilag. Erről van szó. Tehát, hogy így én ezt gondolom Nos, személy szerint, hát ez az még ilyen személyes azt gondolom, hogy olyan média környezetet kell teremteni, és ebben előzik elsősorban a Magyar TV, Duna TV és Magyar Rádió, amelyik például szolgálhat arra, hogy hogyan kell akár más médiumokban is ezt a kérdést közvetíteni az emberek te, számára. Te, te, Gábor, te azt mondod, hogy nagyon nagy pénzeket fizetnek. Most az a kérdés, hogy az emberek tudata az árucikke. Tehát, hogy igen, a, az is. én tudatom, az, az, a az én tudatomat, azt rábíztam tudatom -e a kormányra, vagy a mindenkori kormányokra, hogy Robi, az, az, az árusítsák a, ki, részben, árusítsák az. ki pénzét. A, a tudatod, a tudatod, a tudatod, a tudatod részben az, igen, és ez, és ez mindig is így volt. Ez el, ez minden árucik, ne feledd, ne feledd, Robi, minden árucik, minden. Ha ezt nem tanulod, meg logikája, nem ez a tőke logikája. Mindjárt oh. a tőké, de mindjárt a tőkés társaságoknak logikáját ez? az élet logikája a szintjérevel. Nem eshetjük szerelemnek, és, és nem tudom... Uh, uh, nevezhetjük akár szocializmusnak, teljesen mindegy is. Jó, de de a, én a, én úgy a, gondolom, a, hogy a lelkek lehallászása és begyűjtése mindenkinek, aki, aki vallást, pártot alapít, rádiót vezet, vagy... Igen, vagy... igen, igen, és igen. Ez mindig szempont egy, egy vállalkozó számára. De ehhez ne asszisztáljon az én általam, te általad mi közös megegyezésünk által működtetett felügyeleti szerv a magyar állam. Ne asszisztáljon a mi tudatunk kiárusításához. Én csak ennyit szeretnék kérni. És ha ez az egyik része, de ha már, már kiárusította legalább ennek működőképes, nem feltétlenül piacképes, de mindenféleképpen a szellempiacon működőképes alternatíváját teremtse meg. Ne beálljon 13. kereskedelminek a 12 mellé, ha egy mód van rá, ha szabad kérnem. Ebben azért gondolom, hogy egyetértünk. Igen. De igen. azt gondolom, az lenne a kérdésem így végül, Péter, mit akarsz elérni a, a koplalással, Én, és mikor fejezed be végre? A koplalás akkor fejezem be, igen, majd akkor, hogyha, hogyha nekem eljön az ideje. Én azt szeretném elérni, hogy a Magyar Rádió vezetői, vagy ha nem ők az utódai, végre egyszer és megint. Nagy társadalmi vita, vita következtében, Igazi közszolgálati, tehát értékteremtő, értékmentő és értékközvetítő funkciót látnának el. Meg fogsz halni ember, nem csináld ezt, senkinek semmi szüksége nincsen. Senki nem várja tőled azt, hogy ilyen halja. Én azt gondolom, hogy addig, amíg megélnek a Földön kívüliek, komolyabb annak többesége. Van egy, de dehogy is. Az a helyzet, hogy egyrészt úgy látszik, hogy hosszú időn keresztül fogom bírni. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ez nem teljesen lehetetlen. Abban a helyzetbe kell hozni ezt a társaságot, amelyikkel nekem eddig, muka, még most is munka viszonyom van, hogy rákényszerüljön arra, hogy ezt a, a kérdést nem lehet megkerülni. Ennek persze része az, hogy néhány tucat embert, így engem is vissza kell venni, mert ezek az emberek, még egyszer mondom, állati értékesek, mondjuk én talán nem, de a többiek állati értékesek, és tudják, a nem, de mindenki mást vissza kell venni. Tudják, okay. igen, és El tudják, van És tudják, és tudják hogy milyen problémákat kell megoldani. Lehet, hogy nem jó az ő megoldásuk, de tudják, hogy mik a problémák. És tudnak jól kérdezni. Köszönjük, az RT búcsúzik erre a hétre. A jövő hét, hétfői és keddi napján mindenféleképpen találkozunk. Utána az augusztusi hónapban szünetelni fog a műsor, ugyanis a nyári szünetre való tekintettel mindannyian csobbanunk egy nagyot, mind egymás tudatában, mind, mind a Balatonban, mind a tengerekben. Szünetel a közszolgálat, hogy a Ez van? egy kereskedelmi rádió, és az élet törvényével mi sem szállhatunk szembe.